o les cançons, només les posem aquí. Premiada del Ràdio. Són les 7 i 4 minuts de la tarda i iniciem una nova aventura d'en companyia. Ja ho saben vostès que cada dimecres a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 estem intentant això, fer-los-hi companyia a tots vostès amb un equip de gent que estarà treballant. Jo dic perquè veig el tècnic tocant els botonets i dius, està treballant aquest home, o fa veure que treballa. Bueno, bé, és igual, fa veure que toca els botons i tenir un tècnic que fa veure que toca els botons o toca els botons ja és una garantia de que les coses aniran com han d'anar. Que vull que no que ens escoltin. L'important és que vostès ens escoltin, que vostès Exacte. parin orella, que vostès estiguin a la white, que vostès sàpiguen disfrutar d'aquestes dues hores de ràdio que tenim per endavant, i vostès diran què faran? Doncs el de sempre. Una cosa diferent de cada setmana. Mm -hmm. perquè, perquè ens hem d'enganyar. Ah. No farem pas el que vam fer la setmana passada. Que maco veure el tèmic, com va tocant botonets. <ríe> em recorda, cada vegada que veig un, un documental d'aquests de, de gravacions de de discos, allò que dius, estamos allí en el, en el estudio, grabando y tal, y entonces el técnico sonido subió el máster 26, bajó el 27, subió el bajo, bajó la guitarra, bueno, se sé total y salió esto que, bueno, no lo hemos repetido mal en la vida, pero bueno, como nos salió. pero després no és veritat que toquen tants botons. No, Tenen però, molt, la taula té molts, però no però fa toca així, tot. Es fa, fa veure que toca. Això sí. Jo per mi que s'està expulsant a els A mi lo que m'agrada és la camiseta d'Àfrica. La samarreta, què posa? Àfrica, què? Af no, no, és que si no t'aixeques no. no te la veig, a Àfrica, survival, Sur delta de l'Ebre, més o menys. Què t'ha de veure no sé el aquí. delta de l'Ebre? No sé, és que sota survival posa delta. Ja, però de l'Ebre. No sé, jo l'Ebre m'ha sortit a de a mi, a si a de delta deu ser de si el, a l'Ebre, per allà. Home, no ho sé, a veure, l'Ebre pot ser que vagi a desembocar el Nil. També. El Nil cap avall. Llavors, si hem de fer un trasbass hem d'anar a buscar el Nil. Bé, no, ara no s'ha de fer trasbass perquè hi ha totes les... Uh, el senyor Baltasar ja ha aixecat la sequera ja i fins i llocs com aquí, com a Premià de Dalt, uh -huh. uh, han trobat una sèrie de pous, bueno, han sí? destapat una sèrie de pous, sí suposo que el senyor Cristin després ens ho comentarà, hi ha una sèrie de pous un, un el tenim aquí, el carrer de Calateta Oso... de Calateta? Sí, ah, és que, on em parquem on vostè parca, és el sí. carrer de Calateta yeah. malgrat que li soni ranc ra, no, no, i sí, estrany no. jo és que no em fixo, i més de nit m'ha agradat de trobar-lo l'altre dia vaig venir jo amb el quan vaig venir jo sol vaig posar amb el... Puff. Puff. Que la teta va posar? Sí, vaig posar teta. I va trobar? Vaig posar teta, perquè jo me'n recordava que era algo de mamella. Mm. I dius, posem teta. I llavors em va, va sortir el carrer, carra la teta. Dius, conya, és aquest. I m'hi va portar fins aquí. Ah, molt bé. I llavors mm. ja se m'ha quedat. Jo tinc, ja tinc grabat per si un dia haig de venir jo també sol. Dius, posar que la teta i ja, pum, em deixa aquí. Clar. Doncs aquí a prop han trobat un pou, o hi un pou, havia un pou. I estan traient aigua que, evidentment, la la tracten mm -hmm. perquè vostè no s'intoxiqui. Home, clar. Bueno, ni vostè, és ni, els, ni, els, ni els, mm -hmm. els habitants de Premià de Dalt. I això servirà per pa i beguar si alguna altra vegada hi ha una sequera com la que hem patit. Ah, que ja no la patirem. No? No. no Vol no, dir que això no, no. al cap no, del temps... No, de moment no, perquè, escolta'm, els he dit ara, eh? Mm, vagin, pos... vagin traient vostès els abrics perquè eh, la Molineta ha dit, i això és veritat, que a partir d'aquest cap de setmana... Uh, venen una altra vegada, mal temps, pluges, baixen les temperatures, en fi... Però si avui ha fet calor, gaire. A l'oro! A l'oro! És que sempre fan igual, vull sí. dir, foten uns canvis de temps que t'agafen sempre amb la amb Catalunya amb la dirà 10 al novembre amb una nova onada de fred invernal. Els termòmetres baixaran prop de 10 graus i registran importants glaçades que fins i tot arribaran al litoral. Litoral, aquí. Bueno, una mica aquí una mica esball, sí, una mica però bueno. Sí, però que estem a prop. S a veure, si glaça a Premià de Mar... Mm -hmm. ves que no clas premi de dalt se potser... va un follón que no sabe ni dónde sabe buah, buah, buah no, no m'agradaria comentar-ho no? i tot això és què passa? que és culpa de l'anticicló de les Azores que des de fa uns dies ve reforçat per un de pneumàtic jo. i com fa l'omolineta del, del Polònia ven sol sol, sol, sol, tal, tal gallina plourà, plourà. és Perquè que les Azores se sempre porten anticiclons no? sí no, sí, no pot sí. portar borrasques. Jo, jo quan vaig anar vaig dir... Ara veuré una cosa Un rara aquí, que diia... Seu l'anticicló. I no. I no. No, va vostè pel carrer... I de sota es posa a ploure, aquell xiri-miri. Sí. Dius, deu ser l'anticicló. Com a Londres. Una pluja així suau. Sí, una lloc que dius... Et mulla... Allò que, allò que diuen els calabobos, mm. calabobos és perquè vostè pensa, això no mulla, però, conya quan em porto una estona queda xuc. Diu, estic mullat i semblava queda que no. Xuc. Bueno, això d'estar mullat eh, queda llet. La pluja, la De pluja. De pluja, bé. La pluja. Doncs, eh, vostè porta una estona i diu, coi, plou. Mm -hmm. I a tota mira, fa sol. I, i ara plou. I, I ara fa sol. Mira, és, I, igual, és intercanviant. I, dius, I jo em pensava que seria, no sé, un núvol, allò que vostè arriba i hi ha un núvol que diu, això un anticiclo. Mm. Allò, un núvol d'aquests grosos que diu, soc l'anticiclo, Amb el cartell penjant. Paixa? Sí, soc l'anticiclo, què passa? Doncs pues no. No. No, no, no. Home, no, no, no, no. no. no. és que la millor la, les Azores és la que ens envia l'anticiclo cap aquí. I Llavors no el té ella, clar. Jo, clar jo és que si no ve no. cap aquí a, a molestants i a ploure... També és possible, no? Vull dir, jo vaig anar amb l'esperit aquest de veure l'anticiclo dels Azores, vaig estar a les Azores però no vaig veure l'anticiclo. Que sí. un d'Ena. Això sí, feia sol, feia sol. I sí que vaig arribar a veure que això, això el meu ja és pervers. A l'hotel Bachs estar veient per la televisió una sèrie, bueno, un capítol llarg mm -hmm. de Les Budullador, ja, ja, ja, ja que Les ja que el destripador, que era, estava feia el Michael Cain, mm -hmm. amb anglès, subtitulat en portuguès. I es ventarà. Bueno, perquè la història mm. la coneixia. Allò que la meva senyora es va despertar diu: "Què? Dic si vos la explico." <laughs> Clau, ja ho ha posat ja fet. Si l'explico, a veure, perquè jo és és cosa no, xulo sóc. I després, em vaig entrar d alguna cosa. Sí? És, sí, perquè allà allà no doblen, allà subtitulen. Ni en els pa països que fan això, eh? sí, Llavors s'aprenen sí. més idiomes també. Això diuen, això diuen. No, no, és com anar aquí, cara, hem de parlar molt bé el català, eh? que si sí. no us castigaran, eh. Sí, sí, sí, sí, sí, molt amenaçats. això és una proposta. Mm. Tampoc no, no llancem, eh, com jo diria, pos... Digui-ho bé, perquè si no... Hi ha un filòleg de l'Institut de eh, de l'Institut de d'Estudis Catalans, mm -hmm. que es diu Joan Martí, que ha dit que s'ha d'exigir molts periodistes i comunicadors, en sí. aquest cas nosaltres, que parlin perfectament el català, i si no, que se'ls regui altres feines. Exacte. Per exemple, si jo On dic... On està l'escombra? Eh, si jo dic bústia, vostè és el Vostè ha de dir bussó. Bussó. -bu bussó, pues ja, de tota la vida. El bussó de el tota busso. la vida. Que és un estirant... Sí, es vostè diu, bessura. Bessura. De ah. tota la vida. Ah. Clar, doncs pues ja està. Pues ja... Complim el cupo. Cup ja, jo fins que no vegi que... Cupo s'ha el... ben dit. Busca, busca el pompeu, nen. Busca el pompeu. Treu el pompeu. Treu el pompeu. De totes maneres, jo fins que no vegi que el senyor Josep Montilla... El, el, el president. president. El president. president. Parla perfectament el català i escriu quan va en un llibre d'aquests de dius, eh, senyor, senyor, senyor, senyor president, senyor, molt honorable, senyor Montilla. Uh -huh. Molt honorable. Eh? Però no és comunicador, ell. No, no. I llavors diu, escrigui'm aquí el llibre de, de grans convidats com nosaltres vam escriure aquell dia amb aquell ajuntament quan vam a fer el pregó. Eh, uh -huh. el llibre, I ell treu aquell paperet i se'l posa així a la mà i comença a copiar lo que li ha escrit al secretari. Eh? Bueno. Quan jo veixi que no treu paperet i escriu Enc encara eh? és correcte hi ha gent que s'ho apunta a la mà directament. Ai, però és que queda lliç perquè llavors els no sé, els seriós, tot el d'això, llavors passen eh. coses com aquella del Bono, que diu els de mi partit que són els fills de puta. Bueno, però que dius? Ama, Pepe. El... Hombre, Pepe, Pepe. Perdima la intimitat. Pepe, que que tu posposat la monja aquella perquè va fer un miracle. Mhm. Uh -huh. bueno, que va fer un miracle, el seu miracle és que li va créixer el pel en 4 dies. El Després de mort Ah, amb, amb, amb, amb, amb, amb alguno no que... Home, és amb que ser consogre del Rafael mm, Això em porta, porta molt de pèl que Em vaig enterar jo del què, de què? Es veu que t'implanten Te'l treuen del clatell sí. Te'l posen el coco sí. Llavors, eh, quan ja està posat, es mora I aquest temps, mora. sí, sí, es mora Perquè el pèl diu, "U, jo m'han portat ara I es mora Però com que està ja implantat, que són trossos de cartes Arrela, diguéssim Trossos de carn? Sí, sí, li, sí, sí, li treuen trossos Tio, sí, sí, li, li treuen trossos d'aquí del clatell, trossos de carn mou finets, molt llavors li cusen el clatell, clar, vostè el clatell posa doncs una nota, com una arruga llavors li posen el cap Ai, no, meu. Van, van pop, pop, pop, com el que trasplanta sí, plantes, la, la i llavors la, la carn arregla, però el diu, ui, on t'estic? I es mora, I mora. I, i, i, i, esperi i es mora després torna a sortir, i llavors hi ha un de nou que diu, jo ocupo lloc, els ocupes de pèls, que se n'hi donen a sortir uh -huh. diu, per tant, diu, si el senyor Bono va tenir aquest pèl al mes de setembre, octubre quan va començar-lo al Parlament uh -huh. vol dir que des del gener va fer el trasplantament el punyetero de... aviam, jo penso que no s'ho va fer pel Parlament, eh? s'ho va fer abans per la boda perquè la boda perquè va ser qui bueno, no li ha de ser presumit de mi. que porti Ui, barret com hi ha, jo hi ha molta gent que, que és presumida vostè perquè té mata de pèl, però que ja es casegem no, però... I hi ha gent molt més jove que cas que si jo Jo tinc unes entrades ja... Puf, uf, si jo li uf, vostè expliqués... Però és que jo tinc una clapa al mig del cap. Que dius, per què no em creix que veia aquí al mig del cap? És el que ja li pregunto I... amb, la, amb la meva li diu? estilista. Diu, tu no et preocupis. Jo te'l tallo curtet i tu el tires endavant. I ja està. Jo diu, sí, però és que un dia te'n tirar endavant no li haurà per tirar. Bueno. I ens diu, bueno, doncs pues no t'amoïnis jo. Dius, no, no, és que el dia que no hi hagi per tirar jo em perlo zero. Agafo la màquina, em perlo el zero i tiro de barret i em sap molt de greu per la meva estilista però és que perdrà un client ja, però i no farà com el bono? no, no. no, no a, mi fa per què? a mi em fa por això de per això per... que comencin a teure coses de carn d'aquí me les posin aquí dalt de... és a que he explicat cosa? així i allò que veus que va supurant la sang i, i tant ah. em va anar al cap deixa-ho, deixa, deixa, deixa-ho de anem per una altra cosa doncs queda dit, hi ha un filòleg que diu que s'ha de parlar amb els de comunicació s'ha de parlar perfectament al català i ara direm que el com uix, uix. entubi, eh, sí, sí, no, i què més hem de dir? No ho sé, tot correcte. Tot, tot, tot, tot correcte. el que dic, tot el que dic. No, no de... Aduk, que queda molt bé. Si ho diu el president, ho podem dir nosaltres. Aduk, en aquest programa hi haurà un Aduk de gent que estarà Aduk treballant. En el control de so, l'Aduk, eh, company tècnic, bona tarda. El company tècnic, eh, el senyor Sergi García, Aduk. Aduk de movulició de la Duc, perquè si ho diu el senyor president, no, ma, eh, o podem dir nosaltres. Ca. Després tenem els col·laboradors, eh, com la Sira Robles, a ca... Duc o Cabòries. O Cabòria? O Cabòria. No, les Cabòries ens les porta el professor Cutreman. Ah, molt bé. Ha bé. Sí, sí, sí. Ara anem, anem, anem ja. Sí, sí. El professor Cutreman es porta les seves Cabòries, mm -hmm. eh? I a Duc també tindrem uh, el senyor uh, Cristian Peralta cap al final del programa, que ens farà les notícies de Premià de Dalt Ràdio, suposant que ja no estigui malalt. Sí, senyor. Que vostè dius el director no ho sap, doncs no, no ho sé. Em va trucar i em va dir "m'estic malalt, i ja no m'ha tornat a trucar jo intueixo que hi ha hagut un miracle i s'ha posat bé, ho ve ha tingut el que se'n diu una decessió. és a dir, s'ha mort truc. i no ens han trucat per no a l'enterro ara li farem un truc, veiem com es troba abans d'acabar el programa, així que ens quedarem bé fins sí, tot. Sí, sí. Bueno, si ve aquí li dius ai, ja estàs recuperat, no? sí, home, si ve... Eh, no... ui, Cristian, ja està recuperat, ja què de... quina bona cara que fas exacte i si no ens trucaven, esgo, més que va va tenir un deceso un decesso. un decesso i vam avir-se a l'ocasso Sí, que sí. Però el català no és, és... això, eh? jo, ja són dos un, punts menys, eh? Un desfalliment, d'acord, de que el va portar a una suspensió de que diríem és les coordinades vitals i es va morir. Ja. Això, tot això és català correcte, eh. Sí, no, això està bé, està bé. El Total perdit que s'ha mort. Al terrà, uh, incinerà. Anet. Eh? Sí, senhor. I llavors dius, eh, t'acompanyen el condol. Molt, eh. Pobre home, ja l'estem matant i encara no ho sabem sí, res d'ell. Si sí, sí, sí, sí, ens està sentint... És... és broma, Christian, és broma, no és passes bé. No corris amb el cotxe. No, això sí, això el sempre. Al cotxe avui ha hagut molts accidents i la carretera es mal acompanya i vigila si fan una, un test d'aquest d'alcoholèmia, que no ho com aquells nens que van sortir l'altre dia per TV3. Que dius que jo he de... No oh, sé, sí, però és es que jo... Tot a la fin de setmana jo m'emborratxo i conduzco perfectament a mi casa. Veus? I cosa que l'Alonso no pot dir, que està desitjant que li faci una prova d'alcoholèmia, però el pobre home, com no veu, no el paren mai. Per això per què li fan les proves d'alcoholèmia després d'una carrera? Perquè estic no. segur que ell, el massa i companyia, deuen anar... En fi, no així ens van de ràpid, i n'hi ha alguns que encara s'estan traient la, la canyeta del nas. Diu, si jo veia negatiu en sí, vale, la pròpia col·línia, oi que és? si vale, però la de drogas no haces falta que me n'haga, oi, que veig bien, eh? Yeah. I n'hi havia un xaval que diu... Pues sí, nos han visto esta cara, i és es que nos hemos venido de la discoteca. I claro, nos han visto la cara, nos han parado. Clar, ja no, passa, eh? Ja <ríe> <I ríe> passa això. Home, eh? Que déu nhi també, en fin. Doncs bé, doncs, els he tenim el Sergi Garcia, tenim la Cida Robles, tindrem els, el professor Cotraman, tindrem el senyor Garigot, no sé si tindrem el senyor Monigal, tindrem també per aquí el grum, i tot això estarà coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, benvinguts a aquest programa, com dèiem sempre, diferent, perquè cada setmana canvia de tot. Sempre hi ha una novetat Va. nova... Va. Una si és cosa novetat, repetida, és nova, perquè si no sí. fos novetat seria vella. acostuma a ser, no? Les novetats acostumen a ser, ser noves. Sí, Ja va dir-ho, no sé qui. Però com cada programa estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'hàbit. Oh. Ja, eh, bona tarda, senyors i senyors. M'estan ensenyant una cosa que diu fantasies sexuals i hi ha gent que és molt perversa. Sí. Ara no és moment de fantasies sexuals, estem en un hàri infantil, ens sembla. Sí, encara, és encara. És un infantil, no? No podem parlar sort, de... sort que els nanos fan activitats... Sexuals. No, o sigui, de les altres... Té una, una, una assignatura que és excesso. Bueno, que és que s'ha d'aprendre això no està dins d'allò de, de la... El no que abans sé. era bé. la formació de les pistes d'una tarda. senyors senyors, que el senyor Carot Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat, ha donat uns diners perquè eh, es comprin preservatius per, per Àfrica. Ah, està bé. Està bé que es protegeixin bueno, també ens podien donar diners per als preservatius aquí perquè escolti, hi ha bueno, d'aquí que surt quan va la màquina dels preservatius dius, són massa cars sí, és igual, ho fem a pèl si donen, si donen cèntures per fer la, la, la, la, la, la cúpula, cúpula aquesta de la ONU perdó si el rei diu que és maca vostem m'està sortint república jo no, per què? Ah, si, si donen diners per la cúpula 20 milions d'euros Total. Dius, conya sí que cobra en Barcelona. Per tirar la Perquè, pintura clar, cap amunt? Qua, quatre trossos de guix allà, que escolti, qualsevol guixaire, això li fa per, per 300 euros. A més, hi ha, hi ha una, com una mena d'estalactites. Sí, no, per això li dic, aquest, que... a, a, a, aquestes mamallotes que acaben del sostre, qualsevol guixaire, això li fot per 400 euros. 300-400 euros i el guixaire més content que un jinxul. Va fotent el guix, bueno, pum, pum, però, pum. Però, però, aviam, la, la... Després avisa un pinto que li faci els no, colorets home. i això per 600 euros ho té fet. Eh? Però per favor, ara, eh? aviam, no seria un barceló. Bueno, pero sería un, un Pérez i Martínez. Pérez del Vixaire, Martínez del Tinto. El Pepe Gotera. Te Pepe Gotera i eh. Atilio. No, però la, la combinació de colors sí. és, mm, aviam, és el que té valor amb això. Mira, l'altre dia vaig veure... Jo no sé si vostè veu, veu Apolònia. Um, sí, normalment um, els caps penso, de setmana. Passen. Penso que el, el, allò que fan del Molineta... De, sí, don és sí. és el que què abans del Cartanyà, sí. però amb Molineta. Sí, diu, "No us poseu les isovares perquè us queixeu que hi ha moltes ratlles i no sé quantes i m'os critigueu." I pam, i treu un miró diu, "A veure si teniu collons de crítica això ara." Sí, ser Gran bo. gran gag. Sí, gran senyor, gag. Sí, teniu senhor, un nasos de crítica el miró? això. Ah, ah, havien que un crítica. A veure què diu el miró. Clar. No, no. Rà, dius, el miró porta aquell quadre que tenen allà, president de la Generalitat, que mm. jo fos president m'agafaria una embòlia de beure. Déu-n'hi-do. Aquí, Déu clar, veu allò, dius, i li pot agafar alguna cosa. Sí. O li posen al mitjou al pati dels tarongers, mm -hmm. aquell mitjou foradat que volia fer. Escolta, o, o allò que hi ha davant del parque, eh, que la gent diu és un piano. Dius, no, no, és un tros de moble. Ah, sí, el parc de la ciutadella. Amb un pal, dos trossos de roba, i en llavors hi ha un vidre que entremig ca -cau, cau aigua. Cau aigua, sí. Entremig de dos vidres Suposo cau aigua. Suposo que la deben reciclar, no? clar allò no deu ser aigua... Camara, en deu deu ser un circuit tancat. Truca al saure. Deu ser com aquestes fonts que n'hi ha així de llum que, que, que està tot el rato caient aigua. Sí, jo Saps ja, aquestes fonts que són un tros de com de, de, de pissarra, paret? Sí, de sí. Que cau l'aigua? Sí. Escolti'm, a mi això m'innotisa. Jo me'ls quedo mirant... <laughs> i em sento com un peix, acabaré fent u -u -u -u -u, com els peixos minutis, a mi, aquestes fonts per què? No sé, penso agraden, una, una però... fonteta d'aquestes petitones sobre la taula de l'estudi no faria res de bo encara hi deixis de l'estona <t 'ha> <t 'ha> <t 'ha> mi per, per això les donen fer, no? perquè la gent li agradi, que les mire sí? entre això un, i un d'aquests jardins d'aquests eh, gent sí. promesos allò que arrossega la sorra ah, això que... no ho he vist és un caixó amb sorra i tres pedres i un... Ara ho diré malament, eh? Per favor, el senyor Talies, que no m'escolti. Que no conti. Un rastrillo! <ríe> que va arrossegant la sorra i fent dibuixets. Ah. Però és perquè la gent s'entreten amb això. Ah, no ho sabia. Que I diu que és un jardí cent. Cent? Cent. cent és no, un o són cent? No, no, cent. Cent. Ah, cent. C e, N. Ah, cent. No, jo, jo és que després d'escoltar el, el Raül Castro cantant amb xinès... Ja no m'hi no, no. no atrevit jo d'escoltar-lo. No? Però de tenir nassos davant del president de la Xina cantant xinès. Eh, home, s'ha de saber, saber com a mínim un mínim claro. de la cançó, no? Clar, perquè ara imagines que vostè és el Ruyo Castro, acaba de cantar xinès, i el president diu, guantó la mera... Una cadala, seria una bona, eh? bona resposta. Mira, guantó la mera... Eh, què passa? Eh, què passa? Deu eh, eh, ser tot. Vinga, José ah, Martí, el ah, poeta de ah, la revolució. Ah. Ja sí, sí ja, ja Seria una resposta coherent, ja. adequada fins i tot. Com ha de ser, com ha de ser, Clar. escoltin, com ser. En fi. Què senyors... cantaria el Montilla i el Zapatero? El, el Zapatero? I el Montilla, per exemple, el Montilla cantaria, no ah, sé, bueno, alguna cosa d'aquí. El Zapatero cantaria La Malpagar. <ríe> Menya, La Malpagar, no ho sé, bueno. <ríe> jo el que m'al·lucino, senyor, senyor, és que el senyor Joan Saura mm. va dir, diu, ara diubatarem els pressupostos generals al Senat, perquè la senyora de la Vega ens va enganyar. Em que és l'únic espanyol, ja no dic català, l'únic espanyol que encara confiava en De La Vega i en el govern del Zapadero. Bueno, bueno, que no l'enganyaria. Dius, home, Joan, Joan, senyor... no vagis Joan, Joan, no vagis amb el gir i la mà. El senyor Saura és un home molt... Què? Molt... molt... És molt. És molt. És molt... Molt fàcil eh, eh, d'enganyar, vol dir. <laughs> és, ah, és el que eh, s'encarrega del És el que s'encarrega del trànsit, també. Uh, sí. és, que que, els és que no sé si he sentit ben, ben bé la notícia però um, pot ser que els pressupostos de la Guàrdia Urbana de Barcelona Uh, es mantinguin de les multes, de les denúncies que cobren? Sí, ho he, ho he sentit bé. Ho he sentit I, bé? I que han que no, se, no sabia diu, si estava dormint. Han d'augmentar les denúncies perquè es veu que recolten poc. Dius, no és que recolten poc, és que ara ve el desembre i hi ha pagadoble del senyor alcalde, ah, dels senyors regidors, dels caps de la Guàrdia Urbana, ah, o sigui, de tota la Generalitat. Sí, la grua curarà més. Uf, la grua, bueno, escolti'm, la grua encara no haurà baixat el cotxe i ja se li donat i vostès quedarà allà com un filipoam amb la, amb les clars de la mà. Diu, escolti, que només hi ha baixat un moment a... Eh? Sí, sí. Ja. No, o no, sí, l'altre dia al davant de casa, que ja sap que li he explicat més d'una vegada que n'hi ha un lloc de, de càrrega i descarrega i la grua va sí, de bòlit. Sí, no, la, perquè... la grua que però no descarrega. No, no, però com està prop del, del dipòsit, que els hi va molt bé, oh, perquè no. van i, i, i tornen en un moment. Doncs acabava de tancar l'home al cotxe Entra la caixa que està al costat i en aquell moment arriba la gru i s'endú el cotxe i dius, hosti, si no li han deixat ni entrar a la caixa. Saps que a vegades per sí, entrar a la caixa es sí, toca el timbre sí, perquè et sí. la porta? Doncs gairebé acaba de, de tancar-se-li la porta i es gira i es veu que el cotxe en se li Això és anava. mal educació per part del Guàrdia Urbana, perquè el Guàrdia Urbana va a picar, de dir, tregui 400 euros més perquè me el cotxe. <sí> Ja està, ma, sí, I el pobre mai ja està allà amb la i no, i no fa el gilipuà, ah, ja treu ja les peles directes per poder treure el ja cotxe està, és, és usitat, eh? Clar, ah, és però que com, dius... tampoc no són ni guàrdies urbanos sí que són guàrdies, porten xapa, eh? no, no però fan la foto, perquè el guàrdia urbano de veritat faci sí, la denúncia amb el cotxe va un dels, un, un d'ells és guàrdia urbana segur, eh? perquè porten xapa, almenys a Badalona li dic, no, porten xapa, eh? No sé a Badalona, va, però... van vestits en mono de feina, però porten la xapa de guàrdia urbana, de g ja, però una xapa... Guà. Gu, gu. Gu. Gu. Són gu. Són gu. Són gu en fi, senyors senyors tot això, eh, si vostès es gasten els diners amb tonteries aquestes de de, de, de grues i de multes i de sí. més, no us hi quedaran diners per després comprar menjar preparat o per eh, celebrar eh, no, no, coses no, no, ja oh, un, moment, no. un moment, un moment una cosa és que t'endui um, el cotxe a de la grua um, um, de i l'altres que no puguis anar al petit rebost, això no, és impossible poder anar pot anar Mama, però... ara, si vostè s'ha gastat les peles amb la grua no podrà comprar coses del petit rebost sí, home, són sí. dues coses diferents Bé, hi, ha, hi ha un truc, jo li explico truc Vostè la grua no li queda més remei que pagar-la. M'està cotramanant, vostè. <laughs> per què? Un truco. Dius, ui, professor, cotraman, això ja. Eh? Sí? Sí. No, no, va, va, va digui, digui, truco, va, vostè. Vostè la, la, la, el dipòsit l'ha de pagar, perquè senyor sí. no li deixen entrar el cotxe. Ah, exacte. Però, Però la... Diuen? la grua, no la multa, la grua. La grua. Però la denúncia, la multa, mm. vostè té un termini de pagament. Sí, que diu que ja no sé quantes multes que no paguen. Bé, bueno, no, no, no, ja no, no són no moltes, no? perquè ara quan s'han... Quan, quan s'acumulen moltes, les treuen de les declaracions de renda, clar. Oh, sí? Sí, i tant. Ui, ja, ja I s'hi conec... ha de pagar com s'hi ha de pagar? Clar, amb la delegació clar, de reina si... ha de tornar, però si vostè ha de pagar la delegació de Si ha de pagar, amb... no li poden treure no l'hi poden treure, evidentment i n'hi ha, ha molta gent que, jo, jo sé, que fan, posen les comptes en nom de, de la parella, de la senyora i no, així, no. clar, no va nom seu no li poden treure res Pico que... López diu, si té 3 anys dius, és, el meu fill, passa? és que no pot tenir 50 milions al banc exacte, per què no? Es l'herència. És l'herència. Su ha guanyat su ha guanyat. Ha... Jo l'acompanyo i altres. Els diners et, Exacte. Va, diu, que està firma. <ríe> doncs, com vostè no paga la denúncia en aquell moment, amb els de la denúncia s'en va al petit rebost, s'en va a Pilar Mònica, Bonse Gema, Sònia qualsevol d'elles. Vostè, vostè entra, entra, vostè al patit rebost plorant, diu, s'ha matat un cotxe amb la grua. No sé si com. I llavors, de grua. Necessito que el còmpli. Llavors, quan de, jo que sé, dius la Pilar, la Mònica, la Mons i la Gemma o la Sònia, diu, no et preocupi. Vostè això s'ho traurà menjant, per exemple, un pollastre de pagès. Per exemple. I vostè agafa el pollastre pagès. Amb un bon dit. I diu, però ara hauré de pagar. Diu, no se m'ho uini. Que també tenim, a veure, tenim formatges de la Casa Clavell. Per diu, exemple. està molt bé. Llavors, vostè en tot això que ha comprat, mm. aquí al Pedir-Rebost, a la plaça de Vendre 4 d'Argentona, mm. se m'en va amb els senyors de la grua Et i exacte. es diu, tinc això. Què fem? I diu, vostè ha de pagar, diu, bé, però jo em començo a menjar formatge allà davant d'ells. I els comencen a salivar. Dius, Clar. ah, ha habido muerte. Se siente. I vostè va menjar allà el formatge davant d'ells, uh -huh. que això ha de ser un càstig, eh? Aquell tiu darrere el vidre. Veient com vostè s'està menjant el, el, el formatge de la casa Clavell, uh -huh. que ha comprat el petit rebost d'Argentón, uh -huh. eh? Déu-n'hi-do. Li ha d'agafar una salivera amb aquell home? Oh, mare que, que Sí, vostè va menjar. Sí, sí. Diu, sí, no tinc pressa, eh, perquè en dongueu el cotxe. Sí, un traguet de vi també, dius, no tinc Clar. pressa allà amb la bota, vostè se l'han deu i diu, oh, ja, ja. i diu, meres? Diu, no Hi ha un mocador d'aquells de quadros vermells i blancs d'aquests de, de, de cuina que, Clar, això allò, que allò, que li, damunt... allò que li posen per fer les calçotades això mateix eh? que et posi, petit rebost vas a vendre quatre argentona. Estem allà menjant, i el tio diu, me'n dona? diu, ho sento, ho sento, no, ho sento vagi ho sento, el petit rebost una mierda uh, el... no. exacte, exacte, exacte, més ben dit, <laughs> ben dit més ben dit en fi, senyors i senyors, ja ho saben, vostès, eh, que, com diu el senyor Soler, si vostès tenen un problema d'aquests eh, greus, eh, ho poden arreglar, doncs, menjant. Van al petit rebost, a la passavenda 4, a l'argentona, eh, o, si volen, truquen al 93 7 0363 7 0 al 93 7 9 i diuen, escolta, mira, tinc un disgust que no me l'acabo, s'ha m'endut el cotxe a la grua, com ho puc treure? Llavors, qualsevol de les persones que estiguin allà, li assessoraran, li den, vingui cap aquí, que mm, pot comprar un fuet, mm -hmm. pot comprar un formatge aquest de la casa clavell, pot comprar un pollastre a l'às, i tot, tot això, això treurà el disgust. Mm -hmm. La multa la pagarà, i la grua també, però el disgust se li treurà. Oh, I tant, i tant. I a més pot anar carregat en tot això, es posa allà al davant, abans de pagar, diu no tinc pressa, Clar la cua es va fent al darrer seu i jo vaig a menjar i aquella com... gent els cal la salivera veu el guardi urbano allò que llens de salivera dius, mm, estàs de servei cervell, tu. se siente se siente I, i vostè va menjant i com diu un refrencat en castellà a, penas, a les penes punyalàs a les penes punyala, senyors i senyors i com deia l'Anna Belenjo, Víctor Manuel no hi ha res més que passejar-se per davant de la Puerta d'Alcalà.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 se quitó el sombrero muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda le dijo a Sula cayó ahí está la puerta de Alcalá ahí está ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá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 en companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyors senyors i fins i tot les informacions que rebem no estan a la Bosc a a la Bosc a l'abast nostre. Perdó, senyors de Lles, perdó, perdó, i senyors de Lles, he parlat malament ara, És a l'abast nostra. Exacte. perquè aquestes informacions són informacions científiques que ens les facilita la nostra col·laboradora Si fes com faig la ella laboratoria? La Cira Bromes. Eh? No, si comencem ja... No, que, no, no, ha sigut, no, ha sigut veure, un telaveu així escolti, molt similar, dius... No, jo ho faig perquè si m'escolten diguin, oi, aquest noi no fa falta que es combri. Aquest noi eh, mm. fala perfectament el català, no? Exacte. Eh? Sí, sí. Llavors, bona tarda, Sira. Bona tarda, que té poca en Sí, tinc poca en sancionis, per això estic fent esforços. Ara ja no diré ni, ni bussó, ni besura, eh, ara diré bústia. Ni barc escombraria i vaixell exacte. no es preocupi que ja s'ha retret eh? ha ja retirat ha retret. aquesta sí. Home, ha dit sup... que s'ha equivocat suposo que deu haver trucat bueno. el senyor Pepe, molt honorable i ha dit, que això és un xista <ríe> que això és un xista <ríe> que això és un xista <ríe> dit, no, no. en el bar un carajillo o uns barbarejos escolti'm, és que clar, anar un bar demanar un cigaló també és dur i eh? ho posi amb un cigaló eh? té més... Mm, és més glamurós, no? que Carajillo és es que Carajillo Uf. a veure, diuen que la paraula Carajillo ve d'una frase catalana dels corredors aquests de, de, de, de teixits mm -hmm. que arribaven a un bar i deien posa'm el cunyac amb el cafè Carajillo i del Carajillo va quedar el Carajillo clar. per tant diuen que és paraula catalana Bé. però clar, vostè va allà i diu posa'm un cigaló I, i el del bar li pot dir a on <coughs> i clar que dei és ets. un compromís. sí. sí, sí. Mm? Jo el que en recomano és que no'vem si galós. I sobretot al, al matí perquè veu gent a les 8 del matí amb el carajillo que no és siu. No I amb la barre aquesta gent perquè són, això, Com diu el senyor So aquesta gent perquè esteven ci nenes. però els, els obrers de veritat veuen barretxa. Que l'altre dia un senyor palelet em va diru: s'estan canviant els termes. Llavors unstres anaven tirant de cervesa, la barreja, la no sé què diu, ara, diu com que ens volen que anem a les obres serents, diu, va bé mai no sé quantos, diu, i qui es fot això diu, són els, els oficins d'aquests de, de bancs i Home. no sé quantos, diu. fan menjar d'aquesta de cullera, allò Car, sec, que se'n puti no, farra perquè aquests no es pugen a l'endami no, però li porten els comptes i per a això, això a el el está, ha passat el que ha passat per la crisi bancs. mundial que hi ha eh? sí. en fi eh, bueno, senyoreta Sira, què mm. ets explica? Doncs avui parlem precisament de la ressaca de ciència. És a dir, la ciència han de baixar en alcohòlica, que tots tenim dintre nostra en un moment un altre. Ah, tots tenim baixar en alcohòlica? Tots. Jo no, eh? En algun moment de la seva vida, jo sé que vostè no veu ara, per motius de salut... No, perquè però a més tinc un veig molt malament, també. En algun moment haurà tingut sus más y sus menos, perquè tothom té una experiència alcohòlica a la seva vida d'aquelles que no falta la conversa de... Te'n recordes d'aquella que vam pillar al dia a cap? A l'Emili. No, jo no recordo. Sí, una la mili Només Deus? recordo una a l'Emili, però me'n recordo de tot. Per tant, Deu molt fil. no deuria anar. Doncs anem va parlar de l'alcohol perquè aquest les borratxeres que a vegades s'enganxen tenen molt a veure amb la ciència i potser no ens hem plantejat mai, això. Oh, sí? sí, sí. Molt... Primer, ja que l'alcohol es produeix per un canvi químic. El alcohol etílic es produeix per la fermentació de vegetals, tracció de llevats, uh -huh. transformant el sucre uh -huh. i el midó en aquest diòxid de carboni. Per tant, això ja de per si, el fet de que estiguem bevent alcohol ja és per una qüestió química. I tu per què llegeixes les etiquetes de de, de, de, del, que, del que fan... La... Tu agafes una polla whisky i què llegeixes? Com està feta? Tanto dióxido de no sé quantos, de, tanto de ceba? No beu prou? No, vostè diu quants grals porta això? Menys de 100? Cap a dintre Doncs no, s'ha de mirar bé l'etiqueta perquè a vegades hi ha segons quins alcohols que millor beure's alcohol atílic, eh, que jo I si posen el mosto aquell que li van posar amb aquell senyor del nord, que en vez de posar-li mosto li van posar renta vaixella No, pobra, m'està No, diu, si tenia bon gust, eh Es va fer un rentat d'estómac Diu, sí, tenia bon gust, eh? Bueno, I, poc, entrava, poc, I entrava... I entrava... No? I jo vaig dir, que pocos grados té <ríe> en mosto! En fi... El que és una realitat és que a algunes persones els afecta més que a altres, no? Sempre ho veiem. Sí, que sí. Potser tu una copa... Aquella senyora que veu una copa de cava i ja va molt alegre. Sí. Massa, potser, no? Amb una copa de cava... Però és que la capacitat de, de sintetitzar l'alcohol que tenim les persones doncs, té a veure amb motius de raça mm. i també motius sexuals. És oh, sí. a dir, Com que sexuals? Em pensava que això era per qüestió de pes. També, també, personals, en aquest sentit. El pes també té molta, molta influència perquè, per la quantitat d'alcohol que es barreja amb el teu cos. Mm. Però més enllà d'això, hi ha certes persones que el toleren més que altres. A veure, a has que... dit personal o sexual? sexuals també, és a dir, les dones sí. en el sentit sexe com a categoria taxonòmica eh? femení masculí o sigui, és allò de dir, no beguis gaire que després te'n comences a saltar per aquí al llit i foteu una escandalera que vi de la Guàrdia Urbana sí, això és veritat ah carai, no sabia això, perquè, això això és perquè té propietats estimulants, és a dir, que et desinhibeix no és que eh, l'alcohol en si sigui una afrodisia, Ah, eh. sinó que el fet de desinhibir-te, es pot treure allò que portes més dins teu. I mira, jo penso... Seria, aquella dona que es desinhibeix al llit perquè ha begut alcohol, en realitat està mostrant la, la seva manera de ser més íntima, que la uh -huh. té trasguardada. I... Però altres que s'adormen, no? També sí, pot ser, això sí. és, pot ser la seva, la seva manera de ser, no? Més agorida jo el que penso és que hi ha, que hi ha gent que beu una mica d'alcohol i diu ah, anem a fer això perquè com que estic borratxo dius, una excusa això una ah, excusa clar. Ah. Eh? Diu, Aquesta, això de l'alcohol ha servit tant i tant per posar cuernos de la història de la humanitat sí o no? sí, Caram, també té raó, també. Clar, és l'excusa sí. no? no sabia el que feia no, borratxo, no sabia el que feia, no ah. sabia el que feia per què no. ho dius en castellà? perquè les excuses sonen més. Sí, sonen més més més... en castellà. Exacte, ah. més excusa. Vale, vale. Això això m'insona com una vegada que jo parlava amb una doctora que deia, eh, o sigui, comentaven que les malalties aquestes de transmissió sexual, mm -hmm. diu, "Oh, és que li he agafat el bàter." Diu, sí, <ríe> si no, no agafa, no? no. diu, "Sí, però fent l'acte sexual, si no no s'agafa, eh?" que ell ho dius, "Mi s'ha el bàter." No, a la piscina, diu, "Sí, però fent l'acte sexual." Jo que hi ha gent que fa les excuses avui, i ha anat un bàter i li ha agafat." Diu, "No." Sí. Eh? No. La, la, la sífilis no? D sí, no i tot això no s'acafa el vàter i nens que s'han consegut a vàters, també claro. sí, sí, jo ah. és sí, sí. un nen de vàter un nen de vàter no la... sé, perquè ara anava a, no, eh? anava a dir una cosa lletja després un sí, negoci gran la diu lletja. la meva vida és una merda <laughs> bueno, deixo estar anem al que anava, amb la qüestió de la ciència ha sigut acudit de baixa qualitat deixem-ho així bueno, ja us sé que hem baixat ara el xare però ara tu pujaràs una altra vegada en bon sentit de la paraula a veure si podem. A si podem després d'això. Bueno, va, intenta. I les, dones, les dones tolerem pitjor l'alcohol, ens emborratxem més perquè tenim el fetge més petit. Per tant, ah. no hi res a fer. No és allò de jo la la criaré, li donaré alcohol, l'aniré acostumant a veure si s'acostuma. No, és que tenim el fetge més petit. Escolta, no hi ha res a fer. Vosaltres... Què Ten... vol dir? Que som nosaltres som més borratxos que les senyores? No, que tenim més fetge. No, no, teniu més fetge. Podeu ah. veure més perquè les dones aguanten menys. Claro. Però el fet no es va donant de sí, fins que peta. <ríe> Home, Simple. Sí. Hom mirant tu -ho, científicament, sí que ho has descrit bé, eh? Que... A veure. Ah, I, dic... I quan peta, què passa? Doncs pues pot produir-se una malaltia alcohòlica hepàtica, sí. que mm. el que fa és doncs, produir símptomes que van des de la inflamació fins a la malaltia molt més greus, la cirrosi hepàtica... Right. Les cèl·lules, les cèl·lules del fetge moren i en el seu lloc són ocupades per cèl·lules fibroses uh -huh. que el que fan és que el fetge... Digui Hola, prou. de la muerte, sí. arribat a aquest punt és... Millor no passar-se, no? I, i, I a més, vostè, passa. clar, vostè va Fagim un trasplantament de fetge, diu, no, que cony que és un borratxo, que cada quatre dies n'espatllarà el, el nom Tornarà a espaiar clar. Clar. Està, dic, pues Aquí queda desahuciat no. Això és com els bancs, que ara no et donen hipoteques Això, vas amb els fetges i és el mateix no hi, no hi ha confiança exacte. Exacte. Clar, no hi ha confiança Tornim una hipoteca no. pel fetge, diu, no, que no. se no. la meu. No, ja val, vostè no, El meu pare ja el va donar pues Exacte no. Eh, sí, Ai, és fotut, és fotut. Què més tenim sobre l'alcoholisme? Doncs quin, de quina manera afecta el nostre cervell. Ah. Malament, segurament que malament. Lo intúrbia. Lo intúrbia todo, l'alcohol. Mm. Sí. Doncs l'alcohol supera la, la barrera que formen les neurones, les coses cerebrals, ah. i entra. Per tant, el que fa és fer que la informació que tenim al cervell vagi molt a poc a poc. Ah. Per, I per aquesta això... raó veiem com... Gires al cap i després arriba la imatge. I per això és que això que la gent farfulla... Exacte, perquè la boca en reacciona de una manera més lenta. Reacciones en general molt més lent tot. T'ho dic perquè abans comentava la notícia que l'altre dia vam fer una batuda als Mossos d'Esquadra davant d'una discoteca i van agafar no sé quantes, i em va fer gràcia de dius, sí, vale, jo he dado 6, però és es que jo controlo, és eh? es que jo sempre conduzco res, és que jo controlo, és eh? es que esto no tiene que ver, que jo de 6, perquè jo controlo, i ui, qui meu. no pot trobar-te'l de cara? <ríe> doncs sí. Ui. Sí, perquè sí. més el que faig és això que et dona una de seguretat, per tant, tu estàs super convençut que vayes, estupendament, com sí. diuen mm -hmm. estàs al centre de la pista donant la nota mm -hmm. sí. però et penses que estàs fent aquest, vamos el, el ballarín embarguant de tot a, a, a i el volant passa igual el volant no, controles, però no o sigui, que... quan ja no arribem controla. al punt aquell de que et pregunten pel nom de la teva mare i tu no tens ni idea <susurra> arribes d'aquest punt l'alcohol ja ha traspassat aquesta zona del cervell on està l'activitat motora, sensorial i lingüística, i ha passat a la memòria temporal. Ah, I és diu, per això que certament, no. quan s'arriba a un punt, a un nivell d'alcoholisme d'alcohol en mena molt alt, doncs comencem a fallar amb allò, no me'n recordo molt bé què va passar, ni què vaig fer què vaig dir. Diu, a veure, la meva mare diu, com es diu allà on hi ha un monestí, home diu Montserrat, diu, coi, es diu Montserrat la meva mare home, tota la vida que ja ho sabia jo, eh Sí, sí. Mm. Doncs bé, no sé, uh, després també hi ha una, una cosa que tothom s'haurà fixat, que és que quan veus pixes una cosa massa sovint, no? Allò que visites el lavabo... M Més cops. Més cops. Això m'ho deia a mi la Mili, diu, si quere beber ha de saber mear. De totes maneres, quan veus molta quantitat sí, d'aigua... Aquesta... frase. Una gran frase, no he sentit mai? Sí, sí, sí. La gente que, que sabe beber, que sabe mear. Clar. Eh? Dic que quan veus molta quantitat d'aigua també fas més visites al lavabo, no? Sí, però, però més quan veus alcohol. Més. Perquè quan l'alcohol arriba al ronyó, sí. el que fa és bloquejar una hormona que controla la quantitat d'aigua que hem d'eliminar. Ah. Com a conseqüència, estem tota l'estona anant al lavabo perquè no tenim mm. mesura, no sabem... Ah el ronyó es torna boig. Yeah. Dint-ho amb paraules. Abans que nosaltres. Sí. Abans abans que el nosaltres, tu, I sí. diu, jo abans que pixar-me, ascolta anem... Anem al vàter clar. Anem clar. i anem buidant. Això són les Perquè... dues frases. Ah. Bueno, I el que no arriba al temps del. el, el vàter. Dir, si tu no, Si quieres beber, has de saber mear. I llavors, quan es posaven clar. tots a la carretera, deia, de en ser espanyola, nunca mea sola. Eh? No. Eh, sola rima amb el... M'entens? Sí. Amb el en espanyola. Exacte. Ah, eh? I es posaven tots a la carretera, vinga, tots allà, fent ah, la serpentina. Ah, fent la serpentina. No, en fi. En doncs fi. bé, uh, no sé si em dóna temps a més? Mm, sí, però molt ràpidament ja. Ràpidament. Per què molt ens ràpidament. fa mal cap el cap al dia següent? Com? Doncs per què, per què ens fa mal al cap el cap al dia següent? la ressaca, no? la ressaca, diuen. La ressaca. Diuen que si passaca? el col és bo, no, eh? Mm, bé. Sí, si prens Déu garrafó, boni. sí, si, prens, si no prens garrafó, no, eh? Home, sí. El diuen, diuen, quan... diuen quan li més química el cos, més reaccionarà. Clar. Però la qüestió és que quan com vas tan a pixar, com que el ronyó s'asseca, et deshidrata mm -hmm. i això afecta el cervell. El cervell s'encongeix i és el que fa que tinguem aquesta, aquest mal de cap. I això hi... és allò que diuen la boca pastosa aquella que dius l'endemà pel i la boca... Nhan, nhan, que si tot? Exacte, perquè I... no tens aigua al cos. I doncs. arribats a aquest punt, quina solució hi ha per la ressaca? <coughs> Doncs bé, aquí ja és la sabidoria popular. Diuen suc de tomàquet... Que Cafè fem sal. Coses, que fem sal Això pot altres, provocar altres coses, però bé, sí, que ho no... no no, facin. No, no, no. Hi ha gent... Allò, un, un... Hi ha una llegenda que diu que les, la ressaca es amb una altra cervesa. Això jo, diuen. Jo ho he provat I? i el resultat no ha estat ni molt menys positiu. Ha sigut tornar a entrar en fase alcohòlica. O sigui, que millor Com no provar-ho. Me, jo no proveu, jo aquí... No, pues el tècnic estava el que convençut vulgui. que sí, eh? El tècnic estava dient que sí, que això es treu a una altra... Que ell, ah, sí, potser ja potser bé. té a veure també amb la sexualitat, no ho sé. Eh, escolta, que el nostre tècnic está, és molt hoy, home, hoy, eh? Ui, ui quan el conegués. És molt ho home, eh? Bueno, si no he dit res, no he dit ah. ni sí si, si, ni si no. Eh, vale, jo he dit alguna cosa... No, no, no, no, no, no, no, no ja, que diu no. té a veure amb la sexualitat. Dic, no, no, és que és molt home, aquest home, eh? Clar, dius, el millor tu ser dona... Tu a millor ser dona, prens una cervesa després de, per combatre la resaga i encara caus més amb el vici i la corrupció. Clar. Eh? Qualsevol dia aquí acabarem tots com la vigarigota. Sí. Ui, ui, guai, guai, guai. ui, ui, ui. Però que la vigarigota ho fa amb orujo, que això té molt més mèrit. Home, que l'orujo és molt dur. És, és que és, és una beguda blanca i diuen que les begudes... És Les begudes blanques diuen que són pitjors. Sí, bueno, vostè i jo hem pres orujo de color groc Bueno, ara no fa falta que expliquem No, les no, cal, misèries, no Però igual com ja tequila de color groc Sí, també andele. És més dolcet sí, En fi, en Sira doncs, eh, Esperem no tenir ressaca Ja saps que nosaltres som persones de bé eh, I, I t'emplacem per la propera setmana Perquè ens expliquis una altra cosa més D'aquestes de ciència eh? I ja ho saps eh, S'ha de dir la gent que no begui Que és lleig i és dolent Pels feig i pels ronyons com es diu tu, eh? No va no I pel cervell, eh? I si condueu, si condueu no ha agafat la Com deia l'Steve Wonder, no? Si bebes no conduïes. Un bon exemple exacte. també l'Steve Wonder, fi, sí, un altre, tal? Otro, tal? Bé, i com deia el senyor Sisa eh, hem d'anar cap al cel i això no es consegueix amb la qual, es consegueix amb la màgia de la principi. Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantants. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Cita. El primer cel l'és inventat, el primer gran invent de la terrestreitat, i el segon cel l'imagina, en una nit a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. El tercer cel dins d'un mirall filala les imatges d'un món Igno brat i el quarecel és irreal Com un ho has ibert en un desert estestrany Com un no has ibert en un desert estestrany, com ho ho has hiibert en un desert dsterà. Pensant. No hi ha notícies d'aquest cel tan amagat I el sisè cel està copiat Del cel s'ateca s'ha engendrat dins del teu cap Del cel s'ateca s'ha engendrat dins del teu cap Del cel s'ateca s'ha engendrat dins del teu cap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 Mm -hmm. Ho dic per aquesta gent que s'està escoltant del perfecte sí, català, que ens cloure la primera hora d'aquest programa. Mm -hmm. eh? I ara és moment d'anar a parlar de coses terrenals que sempre ens porta el professor Cotremant. Bona tarda, professor Cotremant. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què ens portarà avui, senyor? Bé, bueno, avui toca parlar d'una obra magnífica, un llibre que acaba de sortir al mercat fa res, fa dues setmanes i que sense, sense cap dubte revolucionarà la vida de tots els catalans i bona part dels ciutadans d'aquest de, de, de, de estat que es diu Espanya, com es vulgui dir. M'està mm -hmm. espantant, eh? És el gran llibre editat per Pla Cijanés, editorial gran de Dan de la Salla, mm -hmm. exprime tu termomix con 94 noves nue recetas, de Marta Carnicero. Uh, les, vostè les ha provat o les provarà? No, man, no. Yo tengo moltes ganas de probarlas Porque ahora mm. es que he agafado la introducción He, he visto la, las primeras 10 líneas Y me queda quedado tan, tan enamorado Que mm. primero de todo, antes de hablar de este libro le, le de un poquito Lea, no bueno, de... lea Quien prueba la Thermomix Ya no puede prescindir de ella Es una ayudante de cocina personal Que se programa de manera sen sencillísima Y que trabaja sola sin necesidad de supervisión. En restauración puede ser una herramienta de valor inestimable, pero en una cocina particular resulta más valiosa. Ahorra tiempo y esfuerzo. Después de eso... La, la Thermomix és aquella, aquella aparato que cuina sol? a la Thermomix. La, la Thermomix és aquella aparato que diu que poses les coses i cuina sol? Es, yo creo que sí. O sea, que de diu que, que val un ruñet per l'altra? Sí, sí. Es que tinc, ara tinc 300 pàgines de recetas i es que <laughs> necessito la però se l'ha de comprar, no, l'Ans? No, no, jo esperava que, bueno, el programa eh, sí, sí, de tots sí, els fondos sí. reservats sí. una aportació generosa mm -hmm. per fer experiment i provar-la. Sí, sí, no, sí, sí, però pues esperi. Sí. sí, sí, esperi, esperi, que ja li regalarem, eh, no sé quan, però ja li regalarem amb el temps i una canya perquè vagi fent experiments. No, no la pot robar un to 200 amb el senyor Garigot? Se'n van els dos. Ai, vull dir, no la pot agafar d'un to 200 amb el senyor Garigot? Home, el llibre ja ho he gratis d'una manera escandalosa ah, sí? però la Thermomix costa una mica més yeah. jo, home, no, no, perquè jo, jo reconec que, que, que tenies que tenia que tenia aquest llibre una noia sana, maca amb ganes de, amb pinta de jalar molt bé jalar molt bé vull dir jalar molt, jala molt bé, ja m'enteneu sí, no? si jalar jala molt bé, bé la, a partir de, de jalar a partir del Thermomix o sigui, una Thermomix que és un, un instrument que sembla un, un aparell distraint però que és que sembla un, un camí cap al paradís Natural, no sé, yo que libro, cuando lo he hecho, me lo he pensado, necesito aquel libro, y mis artes de seducción van fe que la conseguir, y cada receta que miro es cada vez más psicodélica, como solomillo de cerdo relleno con salsa de dulce de cebolla y piña, entre eso y las empadillas de atuñidadía, ¿qué, has, qué has de no, no, hay que hacer? Hay un abismo. Ja hi, ha hi ha un nebisme Però a veure, a veure. Això, això que vostè m'ha estat dit en termomics, professor Cotriman, què vol dir? Que vostè agafa, per exemple, la, la, la carn i la posa dintre agafa la pinya, agafa no sé què i allò ho mou tot i li fa Sí, sí, a més a més que, sembla que surt una, una, eh, fabrico una nena que, que surt allà i t'ho serveix I, I frega els plats I també frega els plats Ostres. i a més, més serveix el carajillo És, és, una, Estana, és una joia oi, bueno, i, i, i, I si encara manés el clint dels un Estats Units li faria una altra feina o Quan de... acabi Hombre, no bueno, quiere, eh? sí, sí, la pilota, professor <cười> un termo total això, i. Sí, ja. sí, sí, sí, sí, sí, que gibra, en crac que no com el meu cas, mm. perquè no més la foto i no més les coses que podrías jalar si la tinguessis, ja et fa sentir pues, molt bé, no? Pensar que una vida millor i jo no i no en ella. Ja t'alimenta, no? Sí. Home, ja, ja li diré quan és el meu aniversari i me la regala tranquil·lament, eh? Home, con usted, con usted estoy enfadado. O sea, un cop que ja es jalada gratuito y abundante ah, a kilos, sí? y sí, usted no sí. ve. Sí, sí, sí, sí, mm. però vaig tenir un problema, ja li vaig comentar ahir. Eh? El senyor Soler no li va arribar ni el mail. Imaginis vostè. Ai, ai, ai, ai, ai. Sí, ai Imaginis vostè, eh? Imagini bueno, yo comí per pues... ustedes dos. Ah, que sí? Ben, ben hi havia, fet. Hi havia molta cosa amb què? No. Mira, lo más destacable, lo más impresionante Ganchitos Garfio Hacendado. Això és el més. Això és el més, perquè és los ganchitos top. Val. Ni torcis, ni ganchitos dia, Hacendado Garfio. Tu ho proves i no, ja no pots tastar un altre més. Ai, és... que bé que vaig fer de quedar-me a casa. No, bueno, top. A veure, per la gent com vostè, més terrenal, que no està pels plaers espirituals com jo, eh. hi havia eh, chorizo de, de Camp de Bano, hi havia llonganis que sembla que d'olot, hi havia formatxar de tot tipus, o sigui... La gente que no compren las delicatessen Fetas a base de colorantes artificiales Van en Chernobyl como el, Garf como el Garfio aquel Tenía un teca alternativa Pero yo, yo me voy a agafar el de Garfios Y me rápidamente Vosté cada Bien. día está pico, eh, profesor Cutraman Bien delicada, usted, eh Vosté vaya al Google Posi la palabra, palabra torcis, tos Y verá usted como la cantidad de quíticas Y que ya en vez de los ganchitos. Y si pones Garfios Hacendado, ya ja no ja, ja lo flipará. No, no, no li dic per això, l'hi dic des que va prou la sopa del dia, eh. La sopa del dia... L'ha tastada? No, no, no, no m'hi he atrevit encara. No m'hi he atrevit encara. Pues que, pues, igual li regalo, eh, igual li regalo una. Bueno, bueno ja faré l'esforç. Feta. Ja faré l'esforç, però escolta, si em passa que el com serà vostè el responsable, eh. No, no, no, no que se... tinc, tinc, tinc en compte de que no li passarà res, perquè milions i milions de consumidors satisfets no poden estar desaguts. Vostè, amb la soparia, mm, trobarà una altra dimensió d'alimentació. L'altre dia em va sorprendre molt perquè va llegir el blog del seu alter ego, el senyor Fidalgo, i es queixava d'un menjar que va dir que no es provés. I dius, aquest senyor que té el fetge pitjor que el seu, es queixés d'un menjar? Dius, com deu ser aquest menjar? Osti, quin menjar era? Hòstia, ara no el recordo. Mira no, que allò, no, va aquest... fer una cosa va dir, ni provar-ho això, no me'n recordo ara. Ni, mm. Diu, això diu ni provar-ho. Dios mío, tendría que ser muy terrible, ¿eh? Sí, sí, era algo algo horrible, porque, dios, que él digui ni probar-ho això... De ser un pernil d'aquells de jabú o de 4 estrellas o 5 estrellas... No, no, no, d'un supermercat. No sé si el día del no sé Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya recuerdo. O ya recuerdo, ya te he olvidado, que era chungo, ¿eh? No, no, no se enganya, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los calerones la cocinera precuinat. Ah. Los no, no, hostia, sí, sí, era... Sí, un día de estos que dices, bueno, hoy la mujer no está, voy a hacerme una degeneración, vais bach, a Salcondis, ahora que probas, y dices, hombre, esto no lo he probado. Sí. A ver cómo sabe, y dices, madre mía, ni yo puedo con ello. <risa> ¿Tan duelen son? Hostia, bastan, ¿eh? ¿Sí? Es que no eran baratos, porque dices, hostia, pagas 20 centímetros por un sobra de sopadía. Ya sabes lo que probarás y claro. no te puedes, pero claro, pagas claro. dos euros y pico por tres canelones, Eso estaría esperas alguna cosa més no. i no. A, me, a més els canalons tenen fama de que sí molt perillosos, perquè no sabes lo que realment fos a dins, clau. Sí. Hombre, jo crec, jo crec, que sí, jo crec que aora Ahora que ya tanto eres y tanta regulación de empleo, ya sabes lo que fota la indra. Los parásitos. Hombre, dice, a ver, usted tiene, tiene que su familia coma caliente, no sea sé un gasto. Le damos tanto y ya está. Pet Pet caleros, o sea, caleros rellenos de de de obrero de la construcción. Sí, de prejubilar de 48 años. Madre de Dios, eh? 48 son cinco estrellas porque son más jóvenes, el de 61 están más más duros y costo, ya son más baratos, ya son pues, día habría de ser más caro, ¿eh? Porque digo que la gallina bella fa más buen caldo. No se lo cree usted. No me lo no. creo. ¿Usted que quiere, un cabrito o un cordero de, aquel de 30 años que no es quien lo coma? No, bueno, un cabrito y un jamón de jabugo y, oh, y estas cositas. un a Rocino, eh? Sí, sí, Bueno, vostè això no, no ho toca, ja us sé que el jabon de jabugo vostè ja li agafa molt molt lluny. Però ho llegeix amb els llibres. Això sí. Sí, sí les fotos, miro fotos. Miro fotos. ¿Sí? Sé que existen. Exacte. Sé que hi un mundo mejor, però no, no, no, no llego a ell. A veure si vostè té nassos, professor que tremen, de fer una de les receptes aquestes del llibre que m'ha dit, sense la dormir aquesta. Home, jo ho podia fer a la, la meva minipín d'aquesta ¿eh? xunga que tinc, comprada de rebajes en un to de cien fa un païll d'anys. Però no sé jo si amb... No sé Sí, clar, si no cumple ningú de los de seguridad, ningú de los elementos de seguridad que lo debería comprar en un bazar chino del todo 100 segur eh? sí, sí, no, hombre, no, no bazar sí, la gran muralla bazar la gran hombre. muralla hombre. jo coneixia un dibuixant que un dia es va comprar un sacador i va dir, hombre, pasa que pàgines mentre mientras trabajo. I li va explotar la mà al I ara què se dic, a vendre cupons o...? No, no, no. Bueno, era un dibuixant sudamericà. <ríe> ah. Comprant amb un, un xinus d'on todos tiene un sacador que bueno, no sé si li va costar 30 peles o 40, que dius, muy bueno no debe ser. i ja, ja el devia tenir molt de temps. Sí, xafat, clar. i hasta que se me seque i va a fer i es va quedar tota la reacció a les fosques. Bueno, en fi, coses que... Són passen. coses que passen a la professió. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, jo prometo que si aquest, en aquest, aquest va ser xinès també vingués, jo què sé, productes precuinats, ho provaria. Mm -hmm. No, home, vostè és molt llançat, per això el tenim, és com el conillet d'indis d'aquest programa. Sí. Claro, jo... Home, doncs jo li, ha... home, pues li recomano, d'una manera fervorosa, i això no fora de broma, un, un producte que està molt, molt bé de preus són la taronja de la llimonada hacendado, Sí. Que dona de pego, sembla la fante, costa la meitat Però sembla la fante, sembla un cas eh? Dius, hostia, això sembla un cas, no? això no sembla tan xungo I mm -hmm. costa la meitat Jo no recomano, sobretot eh, La típica festa que ve el cunyat corron ah. Que es que i treguis el chivas Dices, no, mais, un chivas no tengo, pero toma este refresquito <laughs> I no hi ha un whisky d'aquests que també sigui de marca blanca? Home, mm -hmm. jo reconec és, aquí, aquí em cuido Ho sento sí. ah. Aquí em cuido, dius sí. Aquí em cuido Jo lo mínimo, mínimo, dedico de para arriba de dic per arriba. Bueno, vostè no ha caigut amb la tentació del Mag 5 com ven caure aquest senyor i jo en una temporada. Quina? Mag 5. M-A-G 5. Jo reconec que he provat un whisky com Inverhouse, que era una cosa que, bueno, que feia que el W semblés un whisky de malta de 20 anys. He provat un whisky que es deia, en de JB, no sé si era J-G o J-M, sí, sí. o... però era aquest d'Andorra d'un litre... 50 pessetes, i vaig provar, vaig tenir també un vodka de Transilvània que costava i, no, i li juro que l'any 97 que no parlo de fa milions d'anys, un llitre costava 98 pessetes. Amb el de Dràcula. Dintre. Sí, sí, havia o no? Sí, l'atletiqueta la, era una mena de Batman. No, no, sí, ja, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, o, discut, eh? reconec que Sí he, tenido, no sé, sí he tenido una infancia, una cumbla una adolescència i una posa d'adolescència complicada. molt, molt dura, yeah, molt dur, yeah. molt dura, professor Gudriman, i ens fem meravelles de que encara aquestes alçades de vida encara estigui vostè viu, vivit i coleando, com diuen. Hostia, però pues, en encara conserva alguna ampolla d'aquestes chungues de podcast. No no transsidua, però tenia vodka tipo Gorbachev o Crep, Putin, un bien de fer una No, un tet -tet. i no, no no, al dedicar no, no, no, no, no, no fa, no fa falta. Eh? No, si, si vol un dia anem a fer unes braves allà on vostè i jo ja sap, però... Yo, yo no, ja los pediremos en el bar, que no us vau saponer. Escolti, que jo no, no tinc el fetge com vostè, eh? No, no, jo, però bueno, hòstia, però... Eh, Sà se valen, home. Sí, senyor. Pues es en català una mugada, vostè... Usted... Exacte, desperta ferro. Eso mismo. Jo li oh, volia eh? proposar una cosa pel proper programa, aviam si és molt descabellat o no, que ens parlés del menjar xinès. Hòstia, però és que clar, jo els xinus, eh, el, vaig, vaig, vaig tenir la meva època. Va tenir la meva època. I però reconec... es coneix. Sí, els estafa. Sí, sí, però, ostres, jo reconec que ja... Però és que ja... Arbaro un moment que ja no passava de l'arròs tres delicias, el pollo amb almendras i l'altre que era... I el Chop Suey. El Chop Suey no, Chops no, i no, sembla que la era com setes i bambú. Ah, I ja vaig dir, hòstia... Sergi, si ya no... Ya estás en plan lo mateix, alguna cosa pasa Si sí. a y, y ya tú es un problema ah, Sí, bueno, el rollo primavera, eso también El rollo primavera Es un clásico ah, entonces, sí, es un Pero muy... reconecte que no, recone que no Una vez va a llamar a un chinés Michpijo, va a llamar Pato Laqueado no sé qué cojones i no, no, no em va agradar, perquè semblava de veritat diu, hosti, -ha, ostres... haig de córrer a darrere d'ell, eh, que si no se m'escapa avui, avui se n'enriurà, però avui a la bústia m'han deixat una publicitat d'un restaurant xinès que fan un menú a 4 euros ¡Hombre! un menú a 4 euros? Sí, i té minú. 3 plats, o sigui, té diversos plats de primer uh -huh. per triar, varios plats de segon i diversos plats de tercer, i a més fan el postre i cafè Dius, què et deuen donar aquesta gent per 4 euros? Pues ya, pues ya tens un puesto, ya tens un puesto per fer el sopar de Nadal de la Pues bueno, sí, sí, sí. I, I diré, bueno, y si vamos mucho no será descuento, ¿no? A ver si no sacamos por dos euros por barba. Exacte. No, descuento no, pero les deixarán la ampolla de licor de flores allà. Sí, sí, la del es, drac. Sí, la del drac aquell, que no se'l no se veu ningú. Es que doncs... no, bueno, es, es, no sobra a vostè. És el millor del sopar aquella, aquella ampolla de licor absolutament indescriptible. Sí, sí, sí, sí allò que dius. L'invito un chupito diu, "No et fa falta." Digo, "Insisto." Diu, "No insista, collo, Insista, por diós. Que prou lo oiga que no es sobra, que tens, tots cabre que no? sí, si no se lo bevo este no se lo bebe nadie. En fin, eh, professor Cutraman, ens tornem a provar a trobar la setmana que ve, eh, i doncs si vol fer l'experiment aquest del del xin, del menjar xinès i si no és parlin's d'alguna altra recepta, o alguna altra cosa aquesta seva a ver a ver, ¿Eh? a ver, a ver si me arriesgo Pero bueno, ya voy a pensar Si no, parlem, no Yo creo que cre me caiga el tema gastronómico Es que, hasta para que Gibra, que, insisteis mm -hmm. No conecta a la, a la autora Pero es un libro tan psicodélico Si es una persona que te tan, da tanta felicitad a la portada Soy feliz porque tengo un chisme Que cocina <risa> Y, y, hay, gente que, y hay, hay señores que son felices Porque tienen un chisme que no cocina Pero tienen un chisme claro. uh. <risa> <risa> Bueno, bueno, dejemos Deixem-ho el tema Ens tornem a trobar la propera setmana, si vostè ho desitja va, -ho. Fins la setmana que ve, professor Cotremant Adéu I anem amb la música del senyor Vegito Thomas, Un tema que va fer famós el senyor Elvis Presley Love me tender Love me tender Love me tender never let go, you have me my life complete, and I love you so, love me tender, love me true, all my dreams fall. Love me tender Love me long Take me to your home For it's there I belong And never bought Love me tender all my dreams fulfilled oh my darling I love you and I always will love me tender love me dear love me dear tell me a yeah.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 tot està per veure dintre un camp de futbol. Llavors, si vostè mm -hmm. sap l'ho del Catania. El Catania? Sí, el Catania no. és un equip italià no. que anaven tot a tirar passat. una falta i sí. llavors estava a la barrera i llavors, mm -hmm. llavors tots els jugadors de l'equip que anava a tirar la falta es tiren darrere la barrera, allò que fan al fora de joc. Sí. Llavors, al ah, moment que, va, que xiulen, tots tiren cap endavant, allò mm -hmm. per posar-se bé, i al moment que tiren tots cap endavant hi ha un que es baixa els pantalons i el porter es queda... Eh? i llavors xuten la falta i li foten el gol. <ríe> I llavors, clar, diuen, home, diu, hòstia, que aquest senyor m'ha que s'ha baixat el pendol m'ha ensenyat el culet, eh? Ah, no... I, I diuen, bueno, però això, no, és, això no... No, no està contemplat amb el reglament. No, és falta, no, clar. Ah, no està contemplat. No està... I llavors han dit que són uns guarros, que no sé què, i llavors el, el, el tècnic d'aquest de, mm -hmm. clip, del Catania, que és el Walter Zenga, mm -hmm. Diu, bueno, escolta, són jugades assejades, això. Clar, el mateix que va fer el Barça, però sense baixar-se res. Exacte, però clar, vostè és el porter i veu que tots tiren cap endavant, dius, ara xutarà i veu un tio que es baixa els pantalons, dius, què fa aquest tio? I al que fa aquest tio, pom, li el dintre. Però per això els porters han d'estar tens No es pot distreure en qualsevol cosa. Home, però clar, si vostè veu que va cap endavant i veu un cul, diu, què fa aquest tio, baixar els pantalons? I pom, diu, col, home, que No, no, clar, vull dir, és que però... No es pot distreure? Imagini's que se lleca la samarreta i li surt una foto d'una senyora de de veure, també es distreu, sí, sí, no? Sí, sí, sí, no sí, sí, que... Però camarran, no sé. Ha... La gent se les inventa totes. Ve, és una poder... jugada assajada, assajada del ja Catània, ja eh? i la fa el Pierluigi Collina. El Pierluigi Collina és el... Collina? No, no. Ah. No, no. Eh, en fi... Eh. És un, jugador, el, és, un és un jugador, és un jugador, és el, és el que es sí, baixa els pantalons, és el que vaja. Baixa els pantalons. Bueno, en fin, aquestes coses no, que passen, no. tot din pim, pam, pim pam, ah. i els pantalons, l'altre diu, "Per què fa aquest tiu?" i patapam, gol d'dentro. Ja està. Però mentre s'està mirant, el, sí, el són culete, culete. Són, sí, són agulles. Sí, que són aquelles coses que passen Són aquelles coses que passen. I eso és es lo que no me gusta. Claro, que estar al loro. Això és el que jo li dic que el professor Butriman, totes aquestes coses que està dient no, no m'agraden. I llavors jo m'estava preguntant jo entre mi mateix, mm. a mí. Jo a mi mateix era. Dius a veure, tu realment necessites una termoflixi-flixi d'allò? Sí. Eh? A veure, és que la termoflixi aquesta, com diu, eh, és un instrument que et deu ajudar a cuinar, però no, meravelles no, soles diu, no fan. que cuina, que vostè posa totes les coses i li fa menjar. Sí, però vostè ha de I posar les coses. I Vostè ha de posar li, les li coses. I el gust aquell. Quin sosté, m'ha fumat. L'hi ha posat en marxa. Mare de senyor, sí doncs sí però no per, per exemple, les uh, coses fregides uh, tenen un procés segons quins menjars ha de fer el seu a part i després tornar a fregir l'altre tipus de menjar Ah, no, sé dir, no. Va, no sé com va, no sé com va. No és tan ens Jeffrey, fàcil. Ens haurem de posar el dia... El dia, sí. El dia, que, ja, sí, sí. De... El dia refre... no es refletiu que tenen supermercats que va el senyor Cotremant, que sembla que tingui una bona.. allà. No, no, allà no. Ja no. Que els hi deu robar hasta les bosses. <rire> bueno. Cotremant, no. és un... Per partir de la, la bossa va bé. Un home que gaudeix de canxitos. Sí. I, i deixa el... el xurist de no sé sí, on ha dit? Sí, sí, de Cantín sí, dit? No, de Cantín no. Un xurist d'aquells d'una marca de supermercat. A veure, tampoc a veure la, la recepció que feia la revista aquesta tampoc no, veure, no tampoc no estan a partir de coets. Ja. O sig, Habugo ja li segurdió que no Que no, no, hi havia, de, no. no hem parlat del veure, però mm -hmm. ja. eh, en fin, bueno, una copeta de d'aquest i... que deia ell sí, que ens recomanava, sí. mira... Allò que deia la companyia Cira Robles diu d'això no no n'embeveu gaire que després mm -hmm. us fa ressaca. Exacte. Eh, en fin. a veure, jo estic segur que vostè en aquesta recepció no trobaria, per exemple, els mm -hmm. menjars que pot trobar al Petit Negos. Normal. Aviàm, vostè qualitat. vol quedar bé dius, el petit rebosc. Exacte. Ara li fan de menjar. Que... Vull fer un pica-pica. No, però, però és que ara el pica-pica, hi ha pica-piques -pica, aquests que posa un tros, per exemple, d'arròs negre. Ah, I vaig anar clar, fa temps amb un sí, casori i em posaven, em posaven casoletes de fideuà, amb mm -hmm. ròs negre, de no sé quantos. De... Jo sé que m'agradaria trobar-me aquí amb el petit rebosc. Què li agradaria trobar-me? aquelles taules d'embotits que alguna vegada ens havíem trobat anant per aquests pobles. A quin n'han de tenir? No, no ens haviem trobat, havíem assolit restaurants bueno, havíem... i havia pagat el seu preu, eh. Vull dir que ens haviem trobat anant. No, és no, no, no anana... que anava miou i una taula d'ambutis. Mira quin fuet, mira quin. Que no, vull dir que no tots els restaurants les tenen. No, no, no, no mira, són jo coses molt selectes. Una vegada que anava a Molot, no veiem trobar mai més, que ens van desviar que estava a la carretera tallada, em no, no, ja una... parada van juny un se'n recordareu sí, més sí, musulsar sí, sí. i em diu, "Bueno, mira, una pica pa' an tomà' portar un tros de fusta, mm -hmm. amb uns fuets allà i Ué, uns, vinga't allà, vinga't que, que, que estàvem en punt de rebentar allà pues això es pot comprar al petit rebost Diu, si no en volen més Demà, bueno, ja només hagués faltat ja, que, posat... doncs tot això si vostès tenen que fer un pica-pica al -pica, petit rebost, mm -hmm. ves que si encara, per Nadal encara farem alguna cosa Sí, I anirem al Petit Rebot a reflexionar cosa la gent del programa, eh? Al Petit Rebot, anirem al Petit Rebot a la Plaça Vendra 4 a l'Argentona, Primerament trucarem al 93 797 0363, eh? Per saber l'horari, no? No, no, per dir, aneu-me preparant. Ja la Pilar, la Mònica, a la Monsi, la Gema o la Sònia. Diu que mira, aquí és, va, poso que fulaneta, vale. Tens més preparant tot això. Vale, no, val, val, senyors, senyors de la Generalitat. Val, val, val, val. De Be be be Doncs, mes va -me, preparant bé, tot cuet, això. Que és... Exacte, que tal, per ficaticas i després digues on hi ha un supermercat d'aquests, d'això ens es per anar a comprar una bossa de ganchitos poc últimament. Sí, <laughs> però perquè, bueno, perquè no sabrà apreciar. No, sa... no, i a més li sentaria malament. Clar, li no porta un formatge de la casa Clavell. I... Mar de Déu, i el destroses. Bueno, clar. Li, li, li agafa. Bueno, no, be be be li, no, li fou un, un, un siroco hem d'anar amb els ganxitos que, que hi diu sí, sí, sí. i una sopa I els, torcis, i els torcis els torcis que són també no tipus ganxitos jo no, no, no. que els ganxitos no m'han agradat mai No, no sé més que perquè... res perquè tenen gust de formatge jo és que sempre he sigut més de de, de coses com el petit rebost, vull dir, fuets, no, pernilets, xurissets, no, no, no. sí. Per tant, sí. que li digui l'expressió sí. morrofí, però és del morrofí no, no, com, sí. com jo. Com no, jo, com jo. M'agusta mucho, m'agusta mucho. Exacte. Mira. A veure, dius... Després, clar, allà dius, per exemple, tenen ànecs, mm. tenen gall polar polardes per rius... Ui, Que fa temps que no em menjo. Ara per Nadal, home. Sí, el meu ara comprava sempre. Anava aquí a Argentona, que els tenien ja molt bons, i n'encarregava un i... Uh, per Nadal, un gall dindi. Home, ja és el típic, un gall sí, dindi, sí. per Nadal. Res de pollastre, un gall dindi. Home, un, ah, un pollastre de pagès? déu nhi eh? Sí, sí. Bueno. Que això no es menja cada dia, tampoc. Eh? Pensi que aquesta gent del Petit Regost fa 80 anys que estan aquí amb la botiga oberta, eh? que això anava passant de presa a fills. Que, per tant, el seu avi podien anar allà perfectament a buscar el gall dindi. I tant. Eh? I que, tant. En fin. Doncs bé, senyors i senyors, eh, anem a fer un... Anem, anem del gall uh -huh. a parlar... O sigui, ara la cançó que ara ve és, és, és, no, no està feta expressament però la, la, la vida ens suporta. porta sí? és una cançó que parla del bourbon i el gin <ríe> bueno, coses farem? <ríe>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 Succeixen. des del castell els estem entretenint són dos quarts de nou de l'espre i continueu a la sintonia de premiada dels ràdios 91.4 de la freqüència modulada <tots> <tots> m'agradaria comèr-me el tècnico <tots> eh, havies gustat aquella, aquella pel·lícula? no el nosferatu <laughs> Ah, no. Sí. No, no. El, el, diuen que l'actor era un vampir de veritat i va així i diu me gustaría comerme el guionista i el director diu hasta que no s'acabi la pel·lícula no eh? <ríe> diu no siguin sí, sense guionista i ara què fotrem hasta que no s'acabi la pel·lícula ja, no eh? quan s'acabi menja el que vulguis i necessites mucho l'ajudante de càmera no. i no. diu bueno i endemà l'ajudante de càmera nyac fares, coses que passen com, com, com amb una discoteca de València Sí. que sorteja una operació de pits de 4.500 euros se'ns recorda que jo li vaig parlar d'una notícia d'Argentina que això ho estàvem fent sí. fa temps sí. ja veu com les modes són perverses sí, sí, es van però es veu que la sanitat diu que això no pot ser per què? perquè això no, no, no, no es pot tractar la sanitat perquè, així n'hi ha, un, ha una cosa que jo, jo em pregunto l'operació de pits és per accés perquè oh. t'entreguin o per poc perquè te'n posin exacte Ah, perquè a lo millor a lo millor es te'n poden fer un favor tant llegament, en un cas en un sempre és allò que dius, ponme un poco més. ja, yeah, però... pa que tenga buen garre. que però queda no... el llet això, eh? també els he dit <laughs> ara, però, bueno, pa que tenga buen garre. gran frase eh? sí. eh? eh? tenga... ponme un poco más pa que tenga buen agarre sí, modulame no? amb botox? no, botox és el que es posen aquests llavis o mm. sigui allò que sembla que et portin dos ojitxes de fràmol sí hem de posar oli en aquesta Benvinguts porta. Benvinguts al castell. Ha quedat bé, ha quedat bé. Bona tarda, senyor Christian. Sí, Hola, tarda. Aquí, bona tarda. Està vostè aquí? Que... Bé, no, no, bona tarda. Com es troba, ja? La meu comença a una mica la meva altre cop. Només bé. comença? Sí, encara ha continuat. Bueno, jo no li trobo gaire la diferència. No se m'ofengui ara pel que he dit, eh? De fet, hi va haver una temporada en la qual hi ve diferència. Eh? Sí? Sí, Darth Vader. Vale, sí, sí. Sí, sí. Va, va ser abans de passar-se aquests raspalls per la boca que vostè es passa ah, exactament, bona tarda a tothom bona tarda a premiar tarda senyor Lluís, senyor Ricard bona tarda també al tècnic bona tarda Sergi que és correcte aquesta sí, sí, ton. saluda a tothom és sí, sí. saluda que ara tinc bé un bo que a tothom saluda també a la gent que m'escolta i, I per què no seu? sí, I, és que, que està en postura és per no arrossegar la cadira està en postura de jugar al teto ja ha dit això segui Aquí té vostè notícies, perquè després es queixi... Eh? Sí. Ens hem preparat algunes notícies i tal perquè vostè es queixi... Doncs les, ah. les preparem i les... Així m'agrada. En Portem entrevista avui, eh? Mm -hmm. Així? Ah, sí? I tant. Molt I bé. tant. Amb aquest senyor que tot des del darrere? Ah, exactament. Que Just suposo que no li passarà com a aquells del, del, del, del equip de futbol que jo he comentat fa una estona. Segurament no. No. Anaven a tirar una falta. Hi ha la barrera. Sí? T'ho perquè, en fi, hi ha la barrera. Sí. I els jugadors de l'equip que van a tirar la falta s posen a la barriera tots en fora de joc. I llavors l'àrbit xufla i ell o que fan, que tots es posen al davant, pues el moment que tenia cap endavant, un es baixa els pantalons i ensenya el cul al porter i el porter oi què futa aquest tip pop i gol. Molona, molt gran estratègia. Acat <ríe> no li passen aquestes és, és coses. És estratègia, és estratègia, que el porter es queda mirant el cul diu què farà aquest tip pop gol. I clar, aquest moment ja yeah, yeah. per tercer cop aviam si el nostre protagonista avui també se la sap aquesta. Aviam. Sí? Ah, pues doncs li explicarem, li explicarem. Ara torno a buscar la notícia per, per poder per poguer d'això. Jo li volia comentar, company, Comenti. aviam, eh, ens acostem al Nadal i per Nadal normalment tota viu, es fan calendaris. Sí, aquest any no. I de moda... I de aquest any els calendaris van molt restringits. No, sí que es fan, sí que es fan, perquè Ryanair, per exemple, és una empresa sí, que sí però, que en fa sí, un... Sí, però no ho fan treballadores de l'empresa. Home, però... Pols i treu la roba. No, sí, però no ha de pagar les, els models. Home, no ha de pagar, però mira... Ja és... jo, jo el que preocupa és la Pirelli. Com, què farà aquest any, la Pirelli? Aquests grans calendaris que portaven els camioners a les, a les cabines amb aquelles senyors despampanants, que fa la Pirelli? Home, reciclar algun d'antic. Sí. perquè posa no, no, aquella era una altra marca sí. no, anava a dir, el, el nino aquell que, que és tot no, de rodes, aquell era una, sí, una altra sí. marca sí. Sí, no, i ja. aquell amb pilotes ha passat la vida en pilotes amb sí, deixar... exacte mm? Bueno, digui, el Reiener, què? No, doncs pues això, que utilitza les seves safates per okay. fer els típics calendaris de, de sexuals, diguéssim, eh? despullats, com han fet a Palafolls, com han fet a molts Uf, altres sí, jocs. Però van en biquini, jo he vist... No, sí, van en biquini, van en, en biquini. Eh? Aquests no van despullats del tot. Ara vostè puja a l'avió i veu l'hostesa aquella i Mira, tu ets la de la pàgina aquesta, de Genè. No? Mira, mira, mira, mira, mira, fílmame, sí. fílmame. Ah. Pobre noia vermella, com un tomacot. Clar. No, no, no. Diu, no. Que em vingui la de març. Exacte. A portar el cafè. Després, aquesta senyora, com pot fer lo tan maco de, tenim dos puertes laterals, dos altres, dos atràs, no sé quantos tenen vostès aquí, les luces aquí en el passillo, si l'este les calen la, la mascarilla i tal, i qualsevol, si pones la mascarilla, com ho pot fer-ho? Com Després ho Després de l'estar posant en biquini. És es que ha, llavors ja... Sí, sí. Ai, li hauria de dir al senyor Cristian que parli perfectament el català, perquè hi ha aquella normativa que diu que els mitjans sí. de comunicació que no parlin bé català, ho hem de reciclar amb els amb els professionals a duc i cabòries, I cabòries. Som cabòries. bé, parlant de cabòries i de d'aducs és una notícia que ens ve bé per comentar-la amb un senyor que es dedica al món de l'humor i es dedica a treure punta i no és una maquineta de fer punta mm. sinó a treure punta de situacions és el senyor Jaume Capdevila Cap que fa un acudit diari al Mundo Deportivo i després també fa acudits per la Vanguardia i per altres llocs molt bona tarda molt bona tarda. Bona Molt bona tarda. tarda, diguem, senyor Cap. Com estem? Eh, miri, parlant precisament d'aquesta llei que volen, que ja no l'han ja retirat, de, de l'Institut d'Estudis Catalans, que diu que els comunicadors, que no parlem el català a Duc, com el president, doncs eh, ens hauran de fer fora i donar-nos una altra tasca com escombrar. Home, déu nhi No, no, jo, jo estic aquí a tothom que se'ns se pot acabar el programa. Empollar-se el Pompeu Fabra, però directament, eh? Sí, Perquè i tant, no Sí, sí, sí, sí. Vostè què en pensa d'això? Home, jo penso que el dia que el nostre president eh, sàpiga parlant mitjançament correctament, doncs d'aquí navall eh, anem tirant, no? A més, és veritat que els que comuniqueu, no? Els que te comuniqueu teniu una responsabilitat, encara que us ho fem o no us ho sembli. Mm. Eh, home, doncs, utilitzar correctament el, el, el, el llenguatge és, és, és, és, estaria bé, no? Sí, Ara, hi ha tantes coses per arreglar abans d'arribar fins aquí, és a dir, abans podria al carrer tots aquests de les teleporqueries i telescombraries, és tenir una ètica periodística i després quan, quan, quan tothom diguem les coses com s'han de dir, és a dir, que diguin els programes diguin la veritat, que no hi hagin copes i Jiménez Los Santos que fat, foten aquestes... Els programes diguin la veritat m'està dient? No, no, no, jo dic que quan, quan hi hagi tots els programes del món que es facin siguin èticament correctes, llavors ja podem anar a veure per la forma, a veure si, si llavors diuen totes les lletres correctament però abans hi ha molta feina per fer dic jo, sí. eh, que no hi pinto sí, sí, res sí, no, no, eh? no. se suposa que totes les emissions tenen un llibre d'estil mm. sí, sí. però potser no l'obren bueno, però està molt bé tenir un llibre d'estil i, i està molt bé no obrir-lo també és a dir, que això està molt bé s'ha de desgradir, no? Eh? el que s'ha de fer és anar fent la viu-viu, home, i, anar, i ja està. Ja està, ja està què és es fiu, senyor Cap, la viu-viu? Sí. Hi ha una frase nostrada que és la puta i la Ramoneta? Doncs això mateix, mateix, és a dir, si els que manen a dalt de tot són els primers que fan la puta, sobretot la puta, sí, i els sí, altres sí. de la remoneta, doncs, la del... sí, sí, el... nosaltres que som uns, uns, uns pobres arreplegats, què hem de fer, no? Doncs anar passant-la passant bé. Vostè últimament està molt viatger, senyor Cap. Ai, massa, massa, massa embolicat. Això no pot ser bo de cap manera. Per què? No, és home, això, i tant dia tot, avions amunt i avions avall i menjans d'avions i coses d'aquí, això no, no pot ser bo, no pot ser bo. Mm -hmm. Però no li han regalat aquest calendari que té el senyor Soler de la Ryanair que surten les hostesses amb Bikini? Ah, doncs encara no, perquè amb Ryanair, doncs mira que he anat, a, he fet quilòmetres en l'últim mes, eh? però amb Ryanair no m'ha no tocat anar-hi. No no... no, no, no, vaja. Uh, vostè tri avions uh, solvents, no? No, però bueno, no sé, jo el que em posen, jo com que em diuen, em truquen de la Universitat de Bilbao, Es escolti, que fem unes jornades de periodisme, dic, bé, vol venir a explicar-nos uh, això seu? I dic, amén, jo dic que sí, llavors els senyors de la Universitat de Bilbao et busquen un avió i busquen uns, uns allotjaments i et donen de menjar molt bé, per cert, Mhm. Mm no mai Bilbao es menja bé. Els bilbaosmenj viuen molt bé aquella gent, eh? sí. jo sí que és un gran invente eh? ser de Bilbao. Sí, sí, entenc, eh? sí, I esclar. del mismo Bilbao més, del mismo Bilbao, encara que sí. encara molt més. No, no la veritat és que sí que viu bé, bé i amb saben muntar, eh, sí, Així que ha estat fent una xerrada per Bilbao. Bolos, bolos. Aquest, cap, aquest, sí. cap bueno, aquest cap de setmana i eh, viu res jornada, encara i són avui deu, avui deu ser l'última jornada, que va ser que no pot ser estar, estar tot el dia de parlar no pot ser que s'ha de treballar tant, tant. Llavors jo vaig anar-hi el dia que em tocava, que era el dilluns. Uh -huh. eh, són unes jornades de periodisme que organitza la Universitat de, de, de Periodisme del País Basc, doncs, sí. del País Basc amb moltíssima gent, eh? jo vaig quedar sorprès, haurem anat aquí a xerrades a la Universitat, aquí, jo què sé, a la Vella Terra, l'Autònoma o la Universitat Internacional de Catalunya, i doncs, bueno, tens un auditori de doncs, no sé, 30, 40, 50 persones, dius, home, ja, ja, ja està bé. Allà, pel cap baix havia potser 400 o 500 persones, allà de periodisme, allà i tots atents a veure què els explicava jo i doncs, dibuixar dibuixants més, eh? o sigui que Déu-n'hi-do. Llavors mm. bé, doncs això, uns, uns, els que sabem dibuixar expliquem això de, de veure el, el cantó, eh, l'altre cantó del, de la realitat, no d'agafar-se les coses... Amb, amb humor i amb això, doncs, doncs també hi havia altres, doncs, escriptors, altres periodistes, altres columnistes cada cu don't intenta explicar la seva cosa amb aquesta, bueno, amb aquests als futurs comunicadors. i si els hi vaig dir, escolteu, aquí, doncs, entre vosaltres hi ha el, el, el que serà el director del diari no sé què, i el que serà Et el director del de no sé què, dius, escolteu. Si doncs, recordeu, feina, eh? Exacte, recordeu que un dia va venir un dibuixant, que jo d'aquí 20 anys encara seré dibuixant i estaré igual, no? anant pels uh -huh. plestos encara. A fer. I, i, i d'aquí 40, eh, perquè tant eh, com està la cosa, això, els dibuixants no jubilen, eh. mira el Mingote. No, exacte, això, això de ser dibuixant és com una cadena perpètua. Eh? Sí. Sí. Tens tota la vida aquí a picar pedra, no?, i cada dia has de fer un dibuix, i, i tot el que has fet abans no és res, és a dir, perquè tu vas deixar un altre acudit de vegades, de vegades, començar de zero un altre de cada dia, no? Sí, sí. És una mica millor, a sort que som una mica inconscients això fotem aquests dibuixos i aquests acudits perquè no ens ho pensem gaire, i no hi pensem en aquestes coses, però si penses, a vegades n'hi ha per dir-me per... que... Home, hi havia una, una, un acudit del Mingote que a mi em va fer molta gràcia mm -hmm. que està ell mateix i diu... Uh, a veure, diu, jo sóc dibuixant, haig de fer un acudit cada dia no tinc vacances, no tinc caps de setmana no em puc posar malalt i haig de fer un acudit sobre l'esclavisme i ja no se m'ha ocorrer res <ríe> <ríe> des, pues, des, més, o és això, més o menys és això home, té l'avantatge doncs que, bueno eh, home, doncs mira, tamp tampoc és tan greu perquè al final fotre-te'n una miqueta però Déu-n'hi-do, eh, Déu -do, és, una, és veritat que és una professió que quan veus les coses bones semblen que són molt bones, però té les seves servituds i la seu esclavatge i la seu neguit també, no? I però clar, en el, fons, en el fons doncs, bé, bueno, ho fem perquè ens agrada, no? I... Ah, ja, clar. Com totes les professions, com totes com les professions. Com ha de ser, com ha de ser. Com, com ha de ser. I, I què vas amb la carpeta i l'ordinador al damunt per anar complint amb els acudits diaris? Sí, en, en aquest cas anava, vaig fer un desastre complet, em vaig portar l'ordinador i llavors em vaig deixar la bateria aquí, és a dir, anava amb l'ordinador, vaig estar tot carregat amb l'ordinador tot el dia, però no vaig poder fer servir. Mare. Però doncs havia, doncs, com que hi havia altres dibuixants, vaig correjar el seu ordinador i vaig poder enviar els meus acudits a altres hores de la... O sigui, fatal. Yeah. El meu diari, la veritat és que mareixen que els hi faci un bona moment, bona perquè bona. els trucaves, escolteu, que ara resulta que l'ordinador, que el tinc no sé què, i bueno, va, envia't més tard l'acudit. Vinga, ja entrarà sí, màquina. Sí, l'excusa sí, del sí, dibuixant, que sí, sí, ell amb el sí. dibujante té per l'excusa. Sí, sí, sí, eh? sí, sí. No, no, la veritat és que bé, bé, bé, bé. Digue, abans de Bilbao em sembla que vas estar per Madrid, no? Sí, a Vila. Llavors, la setmana anterior era al Cala de Nares, mm. ja fa 10 anys, 10 anys, no, 15 anys, que se celebra... Una trobada doncs, de tumor gràfic interessant mm -hmm. perquè realment reuneix de tot l'àmbit llatinoamericà gent molt interessant. Aquest mm -hmm. any el tema era sobre el reciclatge sobre la, les escombraries i el, el, la, sí. la brossa que generem i com, com a conscienciar sobre aquest tema i, bé, és, és interessant. El, el fet de reunir-se allà doncs, tants professionals doncs, que venim de Mèxic, que venim d'Argentina, d'Uruguai, de Brasil, de Portugal, també aquest any hi havia francesos, però és el primer any que venen. Normalment és l'àmbit llatino-marista, no? I és, és, una, és una jornada molt bueno, dura d'una setmana, que fan tot, doncs, exposicions, presentacions de llibres... La, la gent és molt atapeïda, és a dir, yeah. a tots els dibuixants ens agradaria més que ens deixessin una miqueta més la corda, una mica fluixa, per poder doncs, bueno, anar-nos amb nosaltres a prendre alguna amb els col·legues i fer-la petar, que ja ho fem, però ho hem de fer fora de programa a altres hores de la matinada, no? Clar. Ens agradaria que això estigués inclòs dins del programa, que seria un gran abans, no? Ja, però llavors no arrossegaries l'osson que portes. <laughs> sí, sí, sí, però bueno, ja, ja se sap, ja se sap. Bé, Jaume, doncs um, et deixem en aquí i, i tan placent perquè vinguis un dia aquí i coneguis l'emissora. Que... Sí, sí, sí, tinc moltes ganes de, de venir a veure eh? Sí. I sí. veure-us en directe, perquè ara que heu estrenat sí, eh, tot, tot, tot la parafernal, nova temporada, nova, nova emissora, nou de tot... Mm -hmm. doncs de nou, no, nou de trinca-tot. M'agrada no, eh, ser maco, això, d'estrenar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí que és maco, sí que és maco eh? estrenar. Això és el que em passava de, de, de jovenet, quan estrenava les sabatetes eh? o els mitjonets o, o els pantalons el culs. Més bé. Fins que no us més joves, més revisculats. Eh que sí, dir, que sí. Sí, sí. sí, sí, us trobo que realment més tampassis també. volia passar, per cert, i no vaig poder passar. Utiliti que xi per és un programa casual aquest, Van haver hi problemes, no vaig poder passar, però no he segat passar i avens salutat. Bueno, començar a posar a el web negre hem preparant hi ha una nova presentació de la web que serà molt més periodística, una cosa, una web molt més potent de la Terra, i jo em sembla que guanyarem en tot, en, sobretot en presència, després en visites després en qualitat perquè la qual, qualitat de contingut ja en tenim tenim els millors dibuixants bo. de l'humor mundialment i, català bo. Eh, bo. Bo. sí, buf, buf però, no, no, no, sí, però que, que ens ha tenim un informàtic espectacular que ens està fent una, una web allò amb cara i ulls eh? ah. em sembla la web del New York Times però no, serà el web negre que és la sàtira catalana en estat pur eh doncs digues l'adreça, eh? perquè així la gent ja... Ara que li has posat la merda a la boca... No, no, és, és el webnegre.com, no? I ja Tot està. El webnegre, en comptes del benegre, de sí. el webnegre.com. Eh? Sí, sí, és... Uh... Jo em sembla que, mica en mica, ja fa vuit mesos, ahir vam celebrar, doncs també vam aprofitar per celebrar els vuit mesos, que és una data que ningú celebra i que és ben maca, vuit sí. mesos. Vuit no? mesos nou ja mesos, fa... És... 8 sí, mesos, 8 mesos 8 mesos, que vell que sí, m'estic tornant sí. m'estic fent vent ja, 8 mesos ja mare I bé, de Déu doncs, wait, va, celebrem alguna cosa i home, és, és maco perquè realment tenim eh, valors molt importants del que és l'homor gràfic i la sàtira catalana, a veure si anem recuperant una mica, una mica aquest esperit de, de, de, dels catalans, d'aquest humor català de tota mm. la vida, no? Que, home, mica en mica, la veritat, no es va sortir al Polònia i ara s'han la producció i fan el Cracòvia i a les ràdios, però em mm. sembla doncs, que del camp demogràfic encara hi ha una mica de camp per córrer i aquí estem, aquí estem batallant amb això. Eh? Molt bé, doncs seguirem parlant, Jaume. Més endavant, te'n te placem com et deia abans que vinguessis aquí en directe per a compartir un programa amb nosaltres. I parlar d'aquesta web. Molt bé. No veu, gràcies. Deuria recordar la música, la música de la trinca, que no té res que veure, però també parla una mica així de l'humor aquest català, la faixa. Se no sé, no està de moda. La cotilla va de baixa per ja els fabricants de faixes de la indústria nacional. Convoquen per la tablilla el gramí de la cotilla dimecres a dos quarts d'onze, assemblea general. La faixa, olè, olè i la faixa està de rebaix. Olè, olè i olè, no veu gaire optimistes aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes.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 la està de rebaixa, ole, ole, ole. No se'ls veu gaire optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits... ...feixistes. Ei, hey, ei, hey, arriba! Ara, ja, ja, ja! Pom, pom, pom, pom, Continuant la reunió, es llegeix una octavilla,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 histèrics els que queden, canten exaltadament. Es dia saien el año, que relucen más que el sol. Jueve Santo Corpus Christi el dia de l'Ascension. Feixistes, Voleo, ole, ole, no busqueu més solució. Ole, ole, ole, Sabeu de fonts i de dignes que la culpa és dels maçons i dels jueus malignats. Faixista, sou del món occidental, reserva espiritual, sou del mantell protector,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 Un programa que fila prim Bé senyors, senyors i senyors, si hi ha avui És que se'ns acumula la feina, mm. una tasca Amb això que hem de parlar bé el català Doncs escolti'm, eh, anem Anem, anem, anem venguts avui eh, Ens queden eh, eh, Raspadament Un quart d'hora, menys, menys d'un quart d'hora Però volem saludar i parlar eh, No amb el senyor Monegal Perquè avui el senyor Monegal eh, En fi, n'ha tingut problemes Volem parlar amb el senyor Garigot Bona tarda senyor Garigot Serà per tu bona tarda Bona tarda. Bona tarda. Serà proposat, i doncs bona tarda. Té algun problema, senyor Garigot? Molts. Molts? Molts. Què que passa, senyor Garigot? Pues que siguin cochipats, això si per començar, porto una calipàndia que no m'aguanto sobre. <laughs> I per què dorm? Dorm amb el cul a l'aire. Escolta'm, ja, jo, jo, jo, jo sóc un home chapat de l'antiga, tu. A mi m'agrada dormir despullat. Sí, tant, no, no? Sí. sí, però posis que l'afecció a casa. Però, oh... Però ja me'n poso de calefacció. Clar, però si ja la finestra no li fa, no, no li serveix de res. El que passa és que jo poso la calefacció i dormo sense manta, i això ja no pot ser. Això a la meva edat ja no... I a per mi... què no dorm a l'abric d'una senyora? Que és romàntic. Estic esperant la Cira, home, a veure si... La Cira li va deixar un missatge la setmana passada, però va dir que no volia saber res amb vostè. L'heu recuperat? Vaig dir... recuperat? Uh, uh, a la Cira? El, el missatge. Uh, el missatge, sí, el sí. tenim. Ja li passaré, ja li passaré. Ja passava, vam tenir problemes tècnics i no es va poder penjar el programa fins, fins avui ah. Però avui ja està penjat O sigui, vull dir. avui que, que ja feu el nou programa, avui pengeu de la setmana passada Sí, vam tenir sí. problemes tècnics No li estic que vam tenir problemes tècnics I Després lleu que en Monigal es foten vosaltres, però hòstia, que li foteu fàcil també eh? Val, val, val, pues la setmana bueno. que veu ho tindrà fàcil I tant, del I a més avui tenim el senyor Cristian que està aquí Ben Christian? Sí. sí senyor Sr. Garrigot, bona tarda. Com estàs, Christian Macu? Jo estic recuperat de salut. Jo pues, vats vaig... pues Poquè no juguec que io <laughs> no, caure a per lo que tu, per la joventalla en tres dies ja una altra vegada de corrrell. Ves a saber jo quan trigarem, I això, a tu. A mi em va costar una setmana, eh, senyor Garigot? Una setmana? Però d'aquestes has fet, tu, Cristian. estic de, de mala pasta, estic fet. Home, escolta'm, que, que vas tenir febre i això, no? Sí, vaig tenir febre i una mica de faringitis, també. Ah, hòstia, això ja, es ja, complica ja. Si tens a febre... A més... Jo de moment febre, no, bueno, tampoc sé perquè jo no sé, jo tenia un termòmetre d'aquells de mercuri que se'm va trencar. És el problema de no cobrar la ràdio, sap? Ah, jo no tenia ja, ja. Per, per antibiòtics i vostè no té per mercuri. Ja ah, comencem, o sigui... I en canvi que aquesta gent, mira, mai falla, n'ha sempre estigut aquí una xalut de ferro. Ah, exacte. Eh? Clar, aquests com que s'ho poden permetre tot, doncs vinga. Sí, de ah. fet, senyor Garigot, diuen que van a una cosa que es diu spa. Sí, sí, mengem pa, sí, jo. Sí, ah, jo que i dir, pa, que que que no és un lloc que fan pa o... Sí. Uh, no, lloc, sí, a Mallorca fan pa, es pa. A Mallorca, es menjen? Sí, fan es pa, mengem pa. Ah, no, no es queixi que vostè va estar el cap de setmana passat a Ibiza. No, no l'altra. Ah, sí, l'altra, sí sí sí, sí, sí, sí, sí. sí, que no es queixi. Ah, sí, que vostè va seguir el Badalona i no se'n recordava ah, que sí, sí. fa una esfarra. Déu-n'hi-do, déu Bueno, em vaig perdre, vaig anar a fer una copa allà al Patxar, eh, que no em deixaven entrar primer, perquè clar, o sigui, allà volíem gent jove i tal, però dic, escolti, estem a l'hivern, aquí és el mes de novembre, aquí més de dona, deixeu-me fer una copa, home, i llavors, clar, entres allà, una, l'altra, després la gent et convida, perquè clar, jo soc un personatge famós entre el món clar, escapulat, sí, sí, sí, sí. Els que em van combinant, combinant i al final acabes pel terra, o sigui... I no, no, vaig, no vaig poder ni veure el partit ni res, no, em vaig Quan em vaig despertar ja, ja, ja, ja era el capvespre del dia següent Vigili perquè amb el petxar no, no el d'aquí de, de, de, de les illes Sinó amb el petxar de València Sorteixen una una operació estètica de pit ah, sí. A veure si dia ho veiem en Mammallam A veure, escolta'm Això això li diria bé al Ricardo Que en, va a, casa, a pit <ríe> Bé, bueno, però ja, ja en tinc prou, eh? jo en conformo amb el que tinc eh? Sí? Sí, sí, sí ah. ja l'hi asseguro Bueno, home, escolta'm, a vegades Mira, segons com pots fer un un xobrexou, saps? O sigui, sí, sí, però no, no és el meu cas. Operes i fas, de, com es diu, de, de maïnedra, no, aquelles... aquelles sí, aquelles... la que pel camp del nadida. Barça. No, de que ah. no, no, manor, aquelles, aquelles, aquelles dones que, que dides, donaven llet. Les dides. Ah, sí. Les? Les dides. Vostè no sap mai aquella frase de vés-te'n a dida? Ah, doncs vés no. doncs, les dides són aquelles que llogaven al pit ah, per, per donar de mamà. I o llavors eren germans de llet. Peu, si fes això, el Ricardo podria llogar el seu pit... No, sí, és igual, però... ja agafarem el biberon. Però hauria de regar llet. Exacte. Ah, sí, si ja hauria de regar llet, clar, si no, no et llogaria ningú. Exacte. Exacte. Estem aquí amb el senyor Christian, eh, hi han tres o quatre notícies, ja que està vostè, anem comentant aquestes notícies amb el senyor Christian, si li sembla, s'ha de garicot. I... Perquè vostè és un home que té un criteri com cal. Per ser, abans d'això m'agradaria recordar-li que demà al el 20N. Té prevista alguna celebració o què? Sí, demà és el compleix un coixí meu, 20N, sí. <laughs> Val, perfecte. Doncs deixem-ho aquí, anem amb el senyor Cristin i comentem les notícies. En fi, abans de felicitar el cosí del senyor Garigot, hauríem de dir notícies econòmiques, senyor Garigot, eh? per començar. Ui. Vull dir primer de tot que ens ha passat una oportunitat i és que la setmana passada va acabar aquella nova campanya que tal li, li reba l'avi sí. i en Lluís, sí. aquella campanya de promoció a càrrec de la regidoria de comerç, va acabar la setmana passada. Era vale. una campanya que es deia a la tarda d'autocomercs t'abriga uh -huh. i que feia diferents sortejos. Mm? Allò ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. acabat. Ara bé, tenim altres notícies que ens podem omplir l'estòmac, senyor Garigot. Reu, eh? A veure, l'hi uh -huh. explico. Miri, uh, de fet, eh, uh, ara mateix, eh, durant, des del dia 14 de novembre, o sigui, des de fa 4 o 5... Eh. Ah, ja, ja, Salut. Ja, ja, veig, veig que vostè... Eh. Ja t'ho sireia. Ja. Eh. Ja fins al dia 30 de novembre. Tenim, atenció, a les quartes jornades del raïm i el vi, que això escalfa el pit. Està bé, oi, això? S'ha entenat, senyor Garigot? Perdó, que el xava m'ha agafat aquí una... Una, una reparació... Que... Bé, de li, està, li està dient el senyor Cristian que es fan una jornada sobre el vi. Ah, sí. Del dia 14 de novembre fins al 30 de novembre. Ah, això? Això es fa a diferents pobles del Maresme, entre ells Premi Nadal, sí. i en concret, per exemple, Premi Nadal, el restaurant Can Martí... Mm -hmm. ofereix... Home, que en Martí. Que Martí, tant, sí, sí, el coneixem, ja. Uh, perquè et paguen els, aquí el senyor Lluís el i el senyor Ricard, eh, que si sí, sí. No... el senyor Garigot fa cimpes, allà. Home, que, què hem de fer si no, el senyor Garigot i jo? Home, està, que fins que no paguin ens ho hem de fer recursos alternatius. Eh, eh, eh, eh, eh. Doncs, vull dir, aquest restaurant, aperitiu o copa de benvinguda, a part, un, ens donarà un detall i tot, eh? eh sí? sí, de primer assortiment de fumats amb raïm, de segon cua de bou al vi, perquè si era de vi, havia de, de vi, no només normal. el ja, eh? gairebé que jo no hi aniré eh? sí, ja m'ho veig venir. crema catalana, ingin clou l'aigua i el vi negre, roure o bé de l'ella marfil, clàssic, bandó, dominació d'origena de l'ella i això el senyor Garigot ho pagaran als nostres companys, el senyor Ricard i el senyor Lluís, 30 euros per cap eh? oh. ves que no em fossi malalt <ríe> aquest dia pagaran ells, nosaltres estarem bé i ells malalts ah, Eh? Però ells ja si ho poden permetre ja amb el que cobren els cos. per ells no són res. I, i l'endemà si voldem el sindicat, que també fan menú eh? Al sindicat? Eh? El sindicat, a la UGT... retina 141. A l'UGT o a comissions obreres. Aquí aquí és és és global. Totoms si aplega especial a l'avant és... esquerra al bar. És el sindicat vertical, això. Ah, ah això mateix. A l'esquerra estan el, els d'UGT i a, les, a la dreta de la barra estan les de comissions. Se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metri. Ah, ah, exactament, tots junts, tots junts allà jugant a la En fi, allà també... Aquest vegada... eh? Aquest home em sona, ja ho he judicat ara. Aquell que parlava? Sí. A mi també em sona. El, el del follón. Com era? Se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metri. Aquest, aquest, eh? Exacte. exacte. En fi, senyor Garigot, que l'estómac ple fins al 30 de, de novembre, eh? Això mateix. Uh, senyor Garigot, jo uh, ja és la, la tercera vegada que li explicaré. Vostè s'ha entrat a la notícia aquesta del senyor que, que quan van picar una falta es va baixar els pantalons i va ensenyar el color purt, eh? Home, que ets pesat, Home, si ja ho has comentat tres vegades. Això, això, dius, això no podria aplicar-ho a Badalona, aquestes tàctiques? No ens fa falta baixar-nos els pantalons. O oh, sigui, això... es porten sempre baixos. Que això, si un equip, no sé, per dir-ho, com el Júpiter, per exemple, doncs pues, igual sí que li cal. Però nosaltres, el Badalona, escoltem allà no, no... Per això, què, què, què, què va fer el premià de dalt? Doncs, senyor Garigot, aquesta setmana hem empatat. Ah. Hem empatat a dos. Hòstia, a o fora? Hem, vam, vam empatar fora, també. Portem dos partits fora, eh? El primer contra el Vilassanés, que ens van posar líders. I vam guanyar 0-2. Aquesta setmana volíem parlar amb el Sergi Cano, el porter, però el tenim, eh, el tenim apartat una estoneta. Què li passa amb el Sergi Cano? Deu estar encostipat. O no cobra o està encostipat. Una ah. de les dues coses. <ríe> mm? O ha vist algun cul i s'ha espantat. Tot sigui dit, eh? Exactament. Dos a dos al camp del Sant Joan de Montcada Som ara mateix segons per col·laborar contra el Lloreda de Badalona, uh -huh. barri de la Lloreda de Valona. Premiada del segon, estem en posicions de, si més no, promoció a 100, uh -huh. 25 punts. El Lloreda també 25 punts, eh? Molt a bé, a home, això Tot això de, de memòria, com a bon hooligan, vol ser guidor del premià. Oh, ets hooligan, tu? Jo sóc hooligan, hòstia, sí. Hòstia, vas amb bates i caçadura d'aquestes apretades? No, jo, només és perquè parlo anglès. Ah, va vale, va vale. bé, hòstia, a veure si... I, i porta unes botes d'aquelles... Si va haver un follon aquí que no saben ni d'on deixar mi <ríe> ah, Exactament, exactament. I, porta aquelles botes pisaueus també, el senyor Christian, eh? Ah, estem esperant encara per fer, que posar aquesta música el dia del Jupiter. Per què? Aviam si s'han canviat la samarreta allà i, com, i torna a ser blaugrana. Si de... no ha sigut mai blaugrana. És grisgrana, gris el Júpiter. Sí. Sí. Per exemple, que els hi va regalar el Barça, que estaven destanyides, i diu, va, teniu... És l'allunci d'aquell detergent eh, on hi ve sí, el pallasso. És, és, és el exacte, I, sí, o sigui, el Júpiter és l'abans. Exacte. exacte. Mm? Bueno, bueno, vale. bueno, això està. passa una mica com l'escopolat de del Badalona, que se'l va copiar de l'Europa. Ah, comencem una altra vegada. <laughs> la vella discussió. L'Europa, quin equip és, aquest? L'Europa és un equip del barri de Gràcia, bon equip, que és la Samarretes Blanca, amb un escut blau que i té ha... un lloc central, remis. el millor central de la categoria. Ja, ja és un equip que juga en una rotonda, potser. A això mateix. Juegan en una rotonda, està sí. bé, gran club, eh? Bueno, no, la rotonda no, allò és el futbol baix, eh? Ah! O sigui, els, els jugadors es formen en una rotonda. Es formen en una rotonda. <ríe> I el millor central, quin és? El Macanàs, el que havia jugat al Badalona. Bueno... I l'entrenador diu i... feu voltes, oi? Hombre... A la rotonda. I vostè no pensa que si se'n van al Badalona va ser per alguna cosa? Hombre, perquè l'home, escolta'm, nosaltres estem a segona B i, i pues, ja, hi havia un nivell d'exigència que ja, dius, bueno... Igual. No arribava. Clar... Yeah. però jo crec que sí que hagués arribat eh? el que passa que em sembla que ell volia treballar més de lo seu ah, i un retirar-se retirar -se una mica del futbol més professional yeah. eh? ja i llavors, llavors pues, volia deixar el professionalisme i doncs pues, bueno, si sí, dius pues, me'n vaig a Europa a jugar pues, en plan i d'anar la rotonda i, <ríe> I, i d'anar <ríe> la rotonda en fi, més notícies aquí a l'Ajuntament de Parmea de Adal, és que el 5 de desembre finalitza el període d'inscripció per a la promoció a la cinquena municipal d'habitatges es diu Riera Riera 2. Això vol dir que abans n'hi va haver una. Mm. Clar. Mm, clar. Vostè no té problemes, no, senyor Garicot? D'habitatge, de moment? De moment no. Així, així m'agrada. En fi, són 20 habitats des doncs... de lloguer, ja ho sabíem, m'havien comentat ara fa un mes, però mm -hmm. recordem que encara aquells interessats que s'hi vulguin afegir, doncs tenen doncs, 15, 15 dies, si més, no? Doncs bé, doncs, i després que... a l'Europa. Sí. a la rotonda, que o premià que vagin a veure el premià, escolti'm l'Europa és un equip selecte que, que tria la gent que hi va home, el camp del premià, d'un s'ha de veure com estan pintades les ratlles del mitjocamp. Ens fan fora ja? sí, sí? ens van fora perquè em arribat a les 9 del vespre. Eh, moltes gràcies, Sr. Garigot. Gràcies a vosaltres. Ens tornem endavant les atxes, Una brexada un... i endavant les xatxes, eh. Bé, les Anda, que també s fora. Sr. Cristian, moltes gràcies per estar aquí també. I Agustés. a vostès que estiguin aquí l'estada Navinen a partir de les 7 de la tarda a la sintonia del 91.4 a la freqüència modulada, eh, premia d'als ràdio. A partir d'oproti que tornem a començar una altra aventura de dues hores.